Ginger Baker A Cream legendás dobosának tiszteletére ma reggel és feltelten a következő napok reggelein Ginger A a következő napok reggelein Ginger Baker dobol. Ez a szám felhangzik egyébként a Joker című filmben is, amit hidegen vagy melegen tudok önöknek ajánlani. Önök kulturális ajánlót hallottak 2019. október 7-e hétfő van és 8 perc elmulat reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala Jánosnak 14 éven aluljaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértében ajánlható sora. Ahol én lakom, a hegyekben ott 5 fok van, itt a síkságon, ahol viszonylag több laknak 8 fok van. Még egy hét, és aztán, ha bár Magyarországon, mint tudjuk, mindig kampányidőszak van, de 13-ával magunk mögött tudjuk majd hagyni mindenki másféleképpen az önkormányzati választásokat. Még egy hét, 20-áig, akkor a levezetés. 20 -a után egy relatíven rövid hét következik. A Kejfejáncsi életében csütörtökön és pinteken lesz élőre bonyolítások Kejfejáncsi és már is ott vagyunk a november hajnalán. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. És miközben különböző felvételeken azt halljuk, hogy hogyan dobolt annak idején Ginger Baker, aki az elmúlt időben már nem volt aktív. Halkan azt kérdezem ennek a 14 éven aljaknak nem való műsor hallgatóinak neki nak, részére. Alapvetően kitárgyalását tekintve... Tesszük. Jó reggel, viszem vissza a könyvtárba a Borcsa szerintett című könyvét. Jól teszi. Vagy rosszul teszi. A híremzer esetre az igényet a világán nem tudok mit kezdeni. Tehát halkan azt kérdezem önöktől, hogy mi a különbség a Vittinghof videó és a Borkai videó között. Leszámít, hogy a Vittinghof videó sokkal hosszabb volt. Már ami a médiában való megjelenését illeti, mert amíg... jó társaim arra biztattak engem, hogy ne foglalkozzak a Vitting videóval, addig ugyanez egy jó érzésű társaim éljen a kokain és éljen a pornó és éljen a gyuri dupla kex, vagy nem tudom micsoda dupla édesség hihetetlen csámcsogások közepette tárgyalták ki, be, át és vissza Az ördögügyvédjén látható szaftos részleteket, felvillantó videót. Borkai és ami mögötte van. Kettős mérce.hu Jó reggelt. Röntjük. Úgy látom, egyelőre az időzőjelben a nemzeti oldalon még ez nem jelent meg abszolút, hogy... Na, rövő, ez tél. engem nem érdekel. Jó reggelt kívánok! Haló! Jó reggelt. Jó reggelt. Hát, hogy úgy mondjam, a borkai féle videó, az egy pár torna elemet tartalmaz, <kül> ugye kokain luxus, jakt, uh, csoportos Jó ja, értem, a... hogy a luxus, jacht és az egyszerű Mosszásszalon közötti különbség az oka annak, ahogy erről a baloldali sajtó menőközött. Nem, közt. nem. De ahogy nem, hát hát... ezt mondtam. hogy én milyen letolásban részesültem az önök részéről a Vittinghof videótárgyalása kapcsán. Bezzeg most! már csak az a kérdés, hogy megértünk-e a pusztulásra. Van jelentősége a díszleteknek? Mi és mi? Hát a színházban is gondolja bele. Értem. hát a színházban igen. Tényleg csak akkor csinálják magukból hülyét ebben a műsorban, hogyha más nem hallja de szerintem ahhoz valamilyen vasárnapi napot kine választani, mert akkor nincsenek ott a kéfejgy algoritmusok. És biztos akkor is vannak, de tehát akkor körben, vagy más körben csinálnak aokból hülyét. Is where heat for blues gold from the fantastic get into my big black car? a politika, mi kis barát Elnézést kérek, ön már kipróbálta a mai műsort, nem sikerült, szerintem válaszol egy másik műsort, amiben be lehet telefonálni, vagy várja egy néhány órát, és akkor más lehetőségek is nyílnak ön előtt. Vagy használjon papítszsebköntőt. Köszönöm. A... Köszönöm. Ezzel a telefonnal nem lehetett megbukni. Ma the over there 2019 október 7-hétek hétfő van egy percen mutat 41848 utan 4 órával Nidermüller Péter majd csepeli lesznek a kéfej a jó reggelt és jó reggelt minden hallgatlak. Én csak egyetlen gondolatot szeretnék hozzáfűzni, és a videókkal kapcsolatban az a kis Igazából egyik oldal, a másik oldal teljesen mindegy releváns, hogy melyik oldal, éppen mivel, mivel él, milyen eszközzel. Csak egyszerűen köztöményes bűnökről, de hogyha poén volt ez a, ez a videó, hogy a ventilátorra szállítgatjuk a kizdacsinkat, tehát már bocsánat, ez, ez, hogyha ez vicc volt, akkor az bozasztó volt. Ha meg nem viszott, volt, akkor megköszönöm, hogy tehát És ez mindenkit oldaláért sajnos, és ez borzasztó. Tehát elkeserítő. Ha mondd el egy hogy ön szerint önnek mi a védelménye erről, akkor, akkor megköszönöm. Nézze, én azt gondolom, hogy itt a politikai felosztálynak az állapotáról kapunk hát, egy nagyon fura képet. Hát ez nem fura, igazából elkeserítő. Nagyon-nagyon hát elkeserítő. A hogy benne az elkeserítő. Igen, igen, igen. De hát ez fokozottan elkeserítő. Tehát az, hogy egy, egy, egy olyan, egy köztiszteletben álló embernek igazából ilyen dolgai, ez teljesen, az egy kiszivágr, hogy szivágr, hanem egyáltalán maga a tény, amire az egészben szó van, és, és tényleg, ugye a másik oldal is meg az, hogy, hogy, hogy miért nem. Tehát az egész úgy, ahogy van egy egész egy, egy vakvágány az egész tehát ennek, ennek erőség, még csak gondolatban sikerült ennek a történetek ami tényszerűen tehát, és mondom sajnos mindenkét két oldal szerintem nyakik ez a, nekem az az érzésem, hogy ez a most kéz alapon működik ami a legrosszabb a világon én, jó, én azt gondolom, hogy ez ennyire nem bonyolult, szóval vagy ha bonyolult, akkor abban nem nagyon látunk bele mert ugye az a kérdés hogyha a politikai családokról van szó akkor a politikai családfőknek ilyen szituációkban van-e dolgok? Látjuk azt, hogy Orbán Viktor behivatja magához Borkai Zsoltot vagy a szüleit? Nem tudnék semmilyen dologról beszélgetni Borkai Zsolttal és Vittinghoff Tamással, anélkül, hogy túljutnánk azon, amiről egyikőjük se akarna beszélni. Jó reggelt, Horvárté, tehát nincs különbség a kettő között. Mindkettő számomra a közéletből való távozás ínes mezelyét jelenti. Köszönöm, semmi különbség is, tök mindegy, hogy jobb baloldal egyformán. És ez a véleményem. Nekem is ez a véleményem egyébként. Hosszú távon egyébként szerintem oda kell, hogy vezessen. A Jó reggelt! tök mindegy, hogy jobb baloldal Jó reggelt! Jó reggelt. Én azon vagyok megdöbbenve, hogy felelős emberek, politikusok tűrik azt, hogyha egy ilyen szituációba keverednek, akkor, akkor ott valaki videózzon, tehát a telefonnal fölvegye, hogy ennyi eszük nincs, hogy azt mondja, hogy hát figyelj ide, hát ne csináld mert ezt kikerül. Nem feltételezik, tehát valószínűleg nem volt ilyen szituációban, én biztos, hogy nem. Nem, nem, de, de, de hát akkor is. Hát, hát a világpolitika is tele van ilyen eseményekkel. Nézem, még az is lehetséges egyébként, hogy ha bár úgy tűnik, mint hogyha valaki tartana a kamerát, mi van akkor, hogyha ez egy a hajón elhelyezett kamera? Nem úgy nem, tűnik? Nem... Uh -huh. nem láttam a felvészetet. Hát a, a, a, a, elnézést, úgy nehéz. Úgy nehéz. Tehát itt távolból megítéljük a beteget. Mintha Bagbai gyulladása lenne. Ha belegondolnak abba hogy mit szerettünk volna hinni szüleinkről, mit szerettünk volna hinni tanárainkról, a valóinkról, és hogy abban mindaz, ami most van, mennyire fér bele, akkor arra az a válasz, hogy semmennyire. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Az én szememben a különbség a két ügy között, ha van különbség, akkor az, hogy hogy sérülépesen túl történt e bármilyen törvénysértés és amennyiben a korkai ügyben ez az Audi telek vásárlós elég konkrét vád, kivizsgálható és igaz akkor akkor semmiképp sem a mi van annak a videóhoz? Hát egy jelentek meg számomra ennyi, de hát de az, hogy egy a váz... jelentek meg ne haragudjon. Ha én is szerepeltem volna a cikkben, akkor ez rá milyen következménnyel járna? Tényleg? Azt megára, meg, megmondják nekem, hogy hetet havat mér beszélnek össze? Vagy akkor mondják azt, hogy hetet havat fog beszélni, és akkor ennek megfelelően fogok viszonyulni hozzá. Borkai videójához semmi közöm. Tízes skálán nulla. Ebben a műsorban mégis azt kell, hogy mondjam, hogy minden, ami elém kerül, azt megnézem. Azt is, amit kesztyűskézzel kell megfogni, megfelebb kesztyűs kézzel fogom eldobni. És ha a videó igaz, és nem manipulált, akkor Borkai Zsolt nem lehetne. Győr következő polgármestere. És Wittinghoff Tamás is csak akkor lehetne polgármester, ha egyetlen induló lenne. Miközben hát csak az a kérdés, hogy van-e miközben. Azt a rengeteg érccelődő írást, amit egyébként baloldalinak mondható kollégáim megengedtek maguknak a borkai videó kapcsán, amit nem engedtek meg maguknak a vittinko videóval kapcsolatban, hát figyeljenek, előveszek egyet név nélkül, jó, tehát nem mondom meg ki írtam. Tehát az, hogy a borkainak lesül a képéről a bőr, azt nagyjából el hogyha a videó igaz. De egy vajon, aki ezt írta, az miközben írta, kovarcolt-e vagy sem, és közben égette a, az arcán a bőr, azt nem tudom. Telefonálhatnak közben, ha gondolják. Nem kell, hogy találjam. Visszaadom a zenéjüket. Jó reggelt. Jó reggelt, szavaztassa meg, hogy van-e különbség, vagy nincs különbség a két idő. Ugye ön se gondolja komolyan, hogy ebben a műsorban ön dönti -e az én jó érzésemre? Nem, javasoltam. Rossz javaslat. Akkor már miért nem rendezünk inkább nemzeti konzultációt? Csak én nem találtam ki a kérdésedet. Azt mondta egy hozzám közel álló ember, hogy a naplóban volt arról szó, hogy kit gondol a nép alkalmasnak. Külpolgármesternek már azt követt tőlem, hogy a kutatókról volt egy összeállítás, még valaki kiállt a kereti és megkérdezett 10 embert, hogy ez milyen nehéz. Nagyon nehéz. Találtam egyet, de most nem kezdem el felolvasni. Annyira méltatlan. aztassak meg. a műsor 14 éven nem, aluljaknak nem való, és egy olyan emberről van szó, akik De nem szeretném, ha ráismernének Borkai Zsolt hiperkeresztény pillanatairól számolt be egy blogban a Fideszes Mayer, akiről nem tudjuk, hogy pontosan kicsoda, de a közölt fotók és állítások alapján kicsit aggódunk az életéért. Itt most nem elsősorban az az érdekes, hogy az olimpiai bajnok Fideszit a polgármestnek feláll a farka, ezen a fényképeken, és hogy családja helyett három prostituáltat gyurva mulatja a név drága idejét, hanem hogy az állítások rávilágítanak az egész álszent és tetves Fidesz rendszer legfontosabb sajátosságára. A keresztény szabadsággal és az erkölcsi felsőbrendőséggel takarozó a pornó, a pornépet örökké csiskáztató banda, a minielnök, korhat és rohat elitje a földcsalásokkal és minisztériumi csúcskorrupcióval biztosítja hatalmát, kiogázkodva magának a zsíros falatokat az állami fazékból. A tanulság és ehhez a kampány szexi ráfutása kellett, hogy ezt az országot és itt tovább egy kokainista rablóbanda irányítja. Ugye nem felejtették el, hogy a műsorkor határos. Mindig az. Fiala János. Lehet? A vonalban Néder Péter, -e. láttam önt a tévében, arról hosszabban beszélgetnék önnel, mert nagyon érdekes volt, engem legalábbis nagyon érdekelt. A másik pedig itt ez a borkai, és 18. 19. 20. 21. előtt ki tudja, mikor, honnan kerül elő valami fehér por. Szóval, hogy... Igen, Igen tekintélytiszteletre neveltek a szüleim, és amíg e, otthon éltem, ez többé-kevésbé működött. Uh -huh. Amikor anyám meghalt, és úgy tűnt legalábbis egy félbaráti bejelentésből, hogy apámnak 30 vagy 40 éven keresztül, de 25-ön keresztül mindenképpen volt szeretője, akkor e, vagy valószínűsíthetően, akkor ugye apámmal már nem tudtam beszélni, mert nem élt, a hölgyel. először nem tudtam beszélni, mert nem tudtam rávenni magam, ide pedig rávettem magamat. Addig a családja eltiltott tőlem, mondván, hogy, hogy menne föl a vérnyomása a régi emlékek kapcsán. Én úgy viszonyultam a engem a szüleim úgy tekintet tekintélytiszteletre, hogy nem, volt, nem feltétlen volt mögötte tartalom. Tehát a tanáraimra úgy kellett felnéznem, hogy nem vizsgáltam, hogy ők erre alkalmasak, tanárok voltak, tehát fel kellett rájuk néznem, ahogy felnéztem az orvosokra és a közgazdászokra, az orvos volt, anyám közgazdász, és nekem valójában a munkám okozott igazán törést az életemben, mert hogy rövid legyek, megtanultam azt, amit Woody ellen mondott, hogy én azért nem akarok Marlon Brandoval megismerkedni, mert annyira felnézek rá, hogy nem akarok benne csalódni. Az életem meg annyi csalódással van tele, és félrejét, ne, ne essék, közben magamat nem fogom fényezni. Tehát semmilyen módon nem állítom, hogy közben én egyre magasabbra kerültem, de például a Playboy magazin révén én viszonylag sok híres magyar emberrel készíthettem nagy interjút, szinte uh -huh. valamennyi csalódással végződött, szinte jó, hogy Radnai Péter megszűnt főszerkesztőnek lenni, <gül> meg Pósa Árpád, akik engem erre felkértek, és az utódaik már nem vettek engem igénybe, mert nem szívesen folytattam volna a sort, független attól, hogy a rádiomisorom és a de ára elsősorban a rádiomisoraim révén messze, hosszabb a lista annál, mint amit a Playboynak sikerült összeállítani. Az, ami most zajlik, az nem tudom eldönteni egy mennyiségi vagy minőségi különbség, Um, és itt leviszem a hangsúlyt. Uh, yeah. Nézem ah. azt, hogy az a környezet, amelyhez én tartozom, elítéli mindazokat, akik a Vintinghof videóval foglalkoznak, pedig én azon se tudtam túl tenni magam. És látom azt, hogy a borkai féle videón különböző okok alapján megmagyarázva maguknak, viszont meg, megteszik azt, amit a Vintinghof videóval kapcsolatban nem tették meg. Én pedig egész egyszerűen a foglalkozásomból adódóan azt, mond, azt, azt mondtam magamnak, hogy én nem tehetem meg, hogy elfordítom a szemem, semmi közöbb nincs hozzá, de miután ott van, mint a nagyításban az a bizonyos történet, amit az ember aztán azon a fényképen fellel, és másodszor Adon. is leviszem a hangsúlyt. Igen, hát nézd, én azt gondolom, hogyha most a videókról van szó. Nem, nem a videókról van szó, azokról az emberekről van szó, akiket megválasztunk különböző tisztségre, miközben gyerekeinket nem adnánk abba az osztályba, ahol ők tanítanak. Talán. Nem vagyok benne biztos. Azt hiszem, hogy végleg megszületünk na most valahogy elment a vonal, de most visszajött, de most visszajött van, hallott. Igen, igen. Igen, most hallom, bocsánatot kérek, igen, Nos hallom, hallottam. So. Od, od, odáig hallott, hogy azt mondta, hogy azokról az emberekről van szó, akiket megválasztanak bizonyos tisztségekbe. Miközben nem biztos, hogy gyerekeinket beadnánk olyan iskolákba, ahol ők tanítanak, majd azt tettem hozzá, hogy lehet, hogy ebben is tévedek. Én azt mondtam, hogy másodszor is leviszem a hangsúlyt, és harmadszor már nem, úgyhogy jön jön. <há> Igen. Ö, ugye azért mondtam ezt a, ezt, ezt a videó dolgot, mert ugye én azt gondolom, hogy alapvetően arról szól ez a történet, hogy a szabad azt mondanom, a politikai kultúra teljes mértékben tönkre megy. De ide so, három pontot sem. teszek, és elmondom, hogy mi az, amit láttam, és akkor ott kinyitom a teljes horizontot. Ugye láttam önöket a naphírében, azt, ahogy ön vitatkozott rangos Katalinnal, és valójában az a beszélgetés számúra arról szólt, ami nekem az elmúlt időben egy nagyon nagy problémám, hogy magában ebben a rendszerben, amiben élünk, amit hívhatunk nernek vagy akárminek, bizony, piros tojásnak, mennyire tud mentes lenni az ember attól a közektől, amellyel kapcsolatban kritikát mond. Ott ugye Kóka Jánosra volt kihegyezve a történet, hogy ő most egy ártatlan vagy nem ártatlan figura, Ilyen történet engem is elért már korábban, és nekem nagyon nagy gondom az, hogy ebben a rendszerben hogyan tud az ember intakt lenni attól, amivel kapcsolatban neki permanensen megvan a vélemény, és úgy tűnik, mintha nem tudna intakt maradni. Hát, ugye, egyébként az adásban, amire hivatkozik, ott ugye arról szó alapvetően, hogy lehet-e Kókájánosra üzlet, üzletelnie a nerrel, vagy nem lehet. Én azt gondolom, nekem mélységes meggyőződésem az, hogy csak abban az esetben tud az ember intakt maradni, hogy önfogalmazott ebben a rendszerben, hogyha megpróbálja a morális elveit tartani, betartani. Ha belátja azt, hogy a politika az nem egyszerűen, hogy mondjam, egy ilyen hatalomtechnikai ügy, vagy intézményrendszer, hanem az egy, az egy morális teritorium is. Oké, okay, de Szerintem, hol vannak az... a határok? Hát... Mi mindannyian pontosan tudjuk, és mindig erőször tudjuk, hogy úgy lehet ezt definiálni. Hát nagyon egyszerű ez helyzetről helyzetre dönti el az ember, hogy ezt még el tudja viselni, képes még ebben a keretben működni, akar ebben működni. Jó, csak akkor ugye, de ebben a mércivel méri mindazt, mindazokat, akik egyébként az állami gazgatásban dolgoznak például. Nem tudom, kire gondol, amikor állami Hát az, hogy egy egyáltalán eltűrik azt a rendszert, amelyben ők dolgoznak, azt a minisztert, aki az ő miniszterük. Tehát azt kérdezem, nem véletlen, hogy hol vannak a határok? De de nyilvánvalóan nagyon sok olyan ember van, én magam személyesen is ismerek, nem egyet, nem kettőt, és nem hármat, akinek az eltölt már régen nem egyeztethető össze az, ami történik, de azt mondja, hogy valamilyen módon meg kell élnie. És ugye ha, ha nagyon elkezdeményt most piszkálni, hogy hogyan működik a NER, és miért működik úgy, ahogy működik, akkor bizony arra jutnánk, hogy számos esetben az emberek olyan egzisztenciális függőséget él, függőségben élnek, ami átdefiniálja a morális hogy mondjam, hatálaikat, vagy morális elveiket. Ez ennek a rendszernek a legfőbb bűnő, hogy minden moralitást kiszorít, és az embereket egzisztenciálisan függővé teszi. Az államigazgatásban, vagy a legutolsó magyar faluban is. És mit csinálunk azokkal, akik ezt eltűrik? Adunk-e nekik felmentést abból adódóan, hogy meg kell, hogy éljenek? Ugye én felmentést nem adhatok senkinek, mert nem is ítélek el senkit. Én csak azt mondom, hogy ez az ország azért működik így, ahogy működik, mert ezeket a bizonyos elveinket, értékeinket, nem tartunk be, és feladjuk. Hát hány és hány olyan példát is már nyilván ön is, én is, ahol azt mondja, hogy hát ez egyszer nem értem, hogy miért csináljuk. Miért viseli el ezt a magyar, magyar ember? Miért viseli ezt el a magyar választó? Hát ezért, mert ez a rendszer egy olyan, még egyszer elmondom, egzisztenciális függőségi rendszert hozott létre, amiben egyszerűen arról van szó, hogy mindenkit, akire nincs vagy mindenkit hallotta ugye ezt az fiatal fiatalembert, aki azt mondta, hogy betemetjük az átszukat, mert mindenkit áthúzunk a magunk oldalára, és itt nem tudunk áthúzni, azt ellenségnek tekintjük. Hát erről van szó, hogy ez egy világos üzenet. Ennek semmiféle fajta köze, sem demokráciához, sem politikai moralitáshoz nincs, de ezen az elven működik, ez az ország. És ebből a szempontból ez a mostani kilenc év, ez minőségileg más, mint ami előtte volt 2002 és 2010 között? Meggyőződésem, hogy milyen más. És én elhiszem, sőt magam is sok mindent minden tudnék felsorolni, ami nem volt jó, ami nem tetszett 2002 és 2010 között. De azt egy nagyon nagy tévedésnek tartom. Ha azt gondoljuk, hogy ami 2010 óta történik, az lényegében ugyanaz, mint ami 2010 előtt történt. Mi változott? az egyszerűen nem igaz. Minden, minden változott. Az, hogy nincsenek, azt mondok egy példát önök, amikor a magyar külügyminiszter azt mondja, hogy Magyarországot semmi más a külpolitikájában nem irányítja, csak a saját nemzeti érdekei. Ez például, ennek a jegyében nem írják alá, sem az egyik, sem a másik, sem a harmadik egyezményt, semmit nem tesznek annak érdekében, hogy bárhol valami konfliktus egy kicsit, javuljon, vagy mérséklődjön, korlátozódjon. Ennek a jegyében történik az, hogy a választások előtt hirtelen az egyik kerületben 25 ezer forintot adnak, a másikban 6-ot, A miniszterelnök bejelent ilyen nyugdíj emelés, meg olyan nyugdíj emelés, miközben semmiféle fajta lényegi lépés nem történik azért, hogy mondjuk azok a szerencsétlen emberek, akik Magyarország vidéki régióiban havi 30-40 ezer forintos nyugdíjból, ter, nyugdíjakból tengődnek, azok most csak egy picit javuljon az életminőséget. Hát azt gondolom, hogy aki azt gondolja, vagy úgy véli, hogy ez a rendszer ugyanolyan, mint a 2010 előtti rendszer, az vagy vak, vagy nem akarja látni a különbséget. És mit mond a kultúrantropológus azzal kapcsolatban, hogy embereket hogyan lehet idomítani ilyen gyorsan? Én azt hogy a kultúra mit mint én csak azt látom, tegnap előtt, vagy hát talán sütörtökön, vagy pénteken, nem tudom már pontosan megmondani, de nem is a nap az érdekes. Az egyik ilyen utcafórumon, amit tartottam a hetedik kerületben, odajött egy férfi, és hát egy ilyen idősebb úr volt, 80 körüli, és mondja nekem, hogy hát hogy ő engem sokat látott a televízióban, Uh, Brüsszelből is, és ő nagyon kedvel engem, én egy nagyon okos, ilyen olyan ember vagyok. De hát az igazság az, hogy én ennek ellenére, hogy intelligens, sokos ember semmihez sem érde. Mondom, ez lehet, hogy így van. Azt mondja, hogy állandóan csak az Orbán cidja, meg az Orbán rendszer, pedig ez a lehető legjobb rendszer, amiben én valaha éltem. Nézek rá szemekkel. És mondja, hogy ő 82 éves, zsidó, holokausztúl élő, és ő még egész életében ilyen nyugodtan, ilyen kiegyensúlyozottan, ilyen biztonságban nem élt, mint most. És akkor kezdtek neki egy pár dolgot mondani, hogy na de hát mégis így. És mondja, hogy nem, nem, és egyébként is ön is azok közé tartozik, mondja nekem, aki ide behozná ezt a sok migránst, ezeket a muzulmán gyilkosokat. Mondom, tessék. És ezt csak azért mondom önnek, mert ez az. Ez a, ez, a, ez a bácsi, aki tényleg egy végtelenül kedves helyes ember volt, hosszasan előadta azt, amit napról napra hal az m be a, a, a királyi televízióba, az összes többi televízió állomáson, és semmiféle fajta igénye nincs, hogy ezeknek a tényeknek utána menjen. És ez az, amiről beszélek, hogy mindent, és mindent, és mindent az emberek, mindent tovább hogy vagy az emberek nagy része, hajlandó elfogadni azon az alapon, amivel ön kezdte a beszélgetésünket, hogy nagyon sok olyan ember van, akit autoritár módon neveltek fel, megtanították nekik azt, hogy amit a felsőbség az biztosan, hogy igaz, és ez már réges-rég nem így van, a felsőbség a legdurvább módon kihasználja az emberek hiszékenységét, és félelmet és hisztériát gerjeszt. És honnan tudta a győztes 2010-ben, hogy fog tudni egy olyan épületet építeni, amely elvileg szembe megy a gravitációval? Azt van, hogy erre készültek 2002 óta. Ön pontosan tudja, és talán a hallgató is emlékeznek arra, 2002-ben ugye a két forduló között volt az a ma már elhíresült beszéde Orbán Viktornak a testnevelési főiskolán vagy egyetemen. Azóta erre készülnek és a, a baloldal, vagy nem tudom én, a demokratikus oldal, vagy nem tudom, hogy nevezem, mostani ellenzék eh, akkori formája, nem, nem készült fel arra, hogy ezt fogják csinálni. Ez a politika lényege De nem csak itt vessen egy pillantást egész távoli példát mondok Brazíliára, vessen egy pillantást Izraelre, vessen egy pillantást Olaszországra. Ez a, ennek a politikának a lényege. A társadalomnak a végletekig történő kettészakítása, a, a, a társadalmi kohéziónak, mondaná a kultúrantropológus, a társadalmi kohéziónak a teljes mértékű lerombolása, és mindenki másnak kizárása azokok kívül, akik tényleg ilyen törzsi alapon hisznek abban, amit a törzsvőrök mond nekik. Ezt mondja a kultúrantropológus, mondaná. A hetedik kerületben, ha nyár, hogyan viszi vissza azt a kerületet a korábbi állapotokhoz, vagy közelíti ahhoz? Hát, én nem a korábbi állapotokhoz szeretném őt viszonyítani, egyáltalán nem, hanem egy egészen másfajta típusú önkormányzati politikába gondolkozom, amelyik nyitott, amelyik befogadó, amelyik számít például a civil szervezeteknek az aktív részvételére az önkormányzati munkában. Eszem ágában én sehova sem visszavinni, én előre szeretném vinni, nagyon határozottan, egy, a szónak abban az értelmében... Pontosan hogy pontosan euró... meg tudja mondani, hogy merre van az előre? Hát természetesen nem tudom pontosan, hogy merre van az előre, azt tudom azt megmondani, hogy én mit gondolok arról, hogy merre van az előre. Arról próbálom akkor... Oké, rendben van, akkor... Oké, tehát a maga módján meg tudja mondani, és merre van az előre. Az előre arra van, hogy a, a, a, az önkormányzatokat ki kell nyitni. Átláthatóvá kell tenni. Nem lehet azt csinálni, amit valamelyik önkormányzati képviselő mondott, olvastam két vagy három nap ezelőtt az újságban, hogy minden, minden önkormányzati képviselő hülye, aki nem tud kitermelni több tízmillió forintot. Ez egyáltalán nem erről szól. Azt gondolom, hogy ahogy az előbb mondtam, be kell vonni a civil szervezeteket, átláthatóvá kell tenni, és előre kell gondolkodni. Tehát olyan értelemben kell előre gondolkodni, hogy arra kell gondolni, hogy mi lesz. Három, öt, nyolc, tíz év múlva föl kell készíteni az embereket arra, hogy mi fog történni a következő évtizedekben. Készségeket és képességeket kell nekik, lehetőségeket teremteni, hogy részt vehessenek az önkormányzat az önkormányzati munkában. Azaz nem bezárkozni kell, hanem készíteni. De most miről részteni? beszél? Mire, mire kell őket alkalmassá tenni? Arra, hogy fölmállalják a véleményünket, arra, hogy részt vegyenek a politikában. Tudja, hogy hány utcafórumot szerveztünk az elmúlt időben? Minden áldott nap van valahol a 7. körületbeni utcafórum, és az embereket, hát hogy mondjam... Nem azt mondom azt, hogy hálóval kell fogni, nagyon-nagyon sokan azt mondják, hogy hát minek mennék el, úgyse tudok semmit sem változtatni. Hát pontosan ezen kell változtatni, hogy érezzék, hogy tehogy nem tudsz változtatni, csak el kell jönnöd és oda kell menned, és venned kell azt a minimális fáradtságot, hogy ott vagy, és csinálod, és beleszókod. Hát olyan őrületes közöny és beletörődötség van ebbe az országban, muszáj ebből kirángatni valahogy az embereket, mert egyébként még 50 év múlva is ez a rendszer leszít Ön azt nagyjából érzékeli, vagy van valamilyen elképzelése arról, hogy miután nyert másnap, mihez kezd? Hát ha hiszi, ha nem, ezen nagyon erősen dolgozunk. Uh, igen, van elképzelésem. Uh, mert legjel, ugye, amiről a... ön beszél, az kicsit olyan, mint hogyha felkelne a nap, de mégis egészen más lenne, és egyszer csak azt mondaná az ember, hogy nem tudja, hogy jobb-e, vagy rosszabb, mint ami korábban volt, de az biztos, hogy más. De most ahhoz, hogy ez érzékelhető legyen, ahhoz valami olyat kéne tenni, amit én szinte el se tudok képzelni, miközben pontosan értem, amit mond. Ugye, hogyha ha engem választanak meg, akkor másnap reggel nyilván lesz egy pár száz technikai jellegű feladat, átvenni az önkormányzatot egyébek, és utána tudja, azokkal fogok legesleg először beszélni, és azokkal fogok megpróbálni szót érteni és hangot találni, akik nem rám szavaztak. Mert az lesz a legeslegfontosabb, hogy azokkal, azok, akik rám szavaztak, azokban nyilván van hogy mondjam, annyi bizalom rántam, azok nyilván azt gondolják, hogy majd közösen csináljuk, de az lesz a lényeg, hogy azokhoz is szólni tudjak, azokkal is szót tudjak érteni, akik, akik nem rám szavaztak. Van-e van -e olyan rémkép, hogy egyszer csak kiderül, hogy akik őre szavaztak, és akik nem szavaztak őre, azok egyszer csak azt mondják, hogy Kurvára nem a szeretnének önnel beszélgetni, ők egyetlen egy dolgot szeretnének, hogyha ez a városrész jól működne, nekik nincs miről beszélgetni önnel, ahogy egyébként a főorvossal se gondolnak beszélgetni, azért mennek egy kórházba, hogy meggyógyuljanak. Azt várják a Niedermüllertől, hogy legyen a hetedik kerületben Komfortos az életük, és ha ő megkérdezi, hogy mik az, hogy komfortos, akkor elmondják a kö kötelező blablát, ami természetesen nem blabla, legyen közbiztonság, legyen tisztaság, működjenek a, a, a közszolgáltatások és felsorolnak egy csomó olyan dolgot, ami önhöz tartozik, és felsorolnak egy csomó dolgot, ami nem önhöz tartozik, mert az emberek nem a tekintetben tesznek különbséget, hogy mi tartozik a fővárosi önkormányzatra, és mi tartozik a kerületre, vagy mi tartozik a belügyminisztériumhoz, hanem arról beszélnek, ami a hétköznapi életük, és ez így van rendjén. Ez így van rendjén, csak ugye pontosan arról beszélünk az elmúlt 5 6 7, 10 percben, hogy ez csak akkor tud történni, hogyha ebbe a, a polgárok maguk is aktívan részt vesznek. Ugye az előbb azt mondta, hogy amikor az orvos elmegy, vagy az ember elmegy a főorvoshoz, akkor nem azért megy, hogy beszélgessen, hanem azért, hogy meggyógyuljon. De ugye ön is fontosan tudja, hogyha például nem Budapesten él, hanem mondjuk Berlinben, Londonban, Amsterdamban, vagy más valamelyik nyugat-európai városban, és elmegy az orvoshoz, hogy meggyógyuljon, akkor az egyik első dolog, ami történik, az az, hogy az orvos elbeszélget önnel, és el, megpróbálja elmagyarázni önnek, hogy önnek mit kell tennie ahhoz, a betegnek mit kell tennie ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ugyan erről van szó? Nincs olyan, hogy a választópolgár ül otthon, malmozik, nézi a televíziót, iszza a sörét, és azt várja, hogy majd a politikusok ki megcsinálnak mindent helyette. Nem, ez nem így működik. Mindenkinek részt kell vállalnia abba, hogy jobb legyen az a kerület, az az otthon, az a hely, ahol ő él, mert egyébként nem lesz soha semmiféle fajta változás. Jó, de ugye ehhez valójában kulturantropológusnak lenni kevés, mert ehhez szervezetfejlesztőnek, rendszerfejlesztőnek, rendszerműködtetőnek, és annyi mindennek kell lenni, hogy azt itt fel se tudom sorolni. Ez így van, de ezért van az embernek csapata. Ezért nem ez nem egy ilyen egyszemélyes bűvészműhely, ahol csattintunk kettőt az ujjunkkal, és akkor minden helyre jön, nem, ezért van szükség szakértőkre, ezért van szükség civilekre, ezért van szükség polgári aktivitásra, és egy sor egyéb tényezőre, mert ezt csak akkor lehet megcsinálni, a szónak ebben az érzelmében is, közösen csináljuk, ezek, közösen igyekszünk megoldani ezeket a feladatokat. Ilyen jellegű tapasztalata, az élete folyamán, tehát önszerzett olyan jellegű tapasztalatot, mint amit egyébként, hogyha nyer, föl tud használni? Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan tapasztalatot szereztem, amit föl lehet használni, talán egy korábbi beszélgetésben említettem is önnek, hogy például azt a feladatot, vagy azt a készséget és képességet, hogy kompromisszumokat teremtsünk, hogy kompromisszumok alapján irányítsunk egy kerületet, akár egy országot is lehetne, csak az most nem éppen Magyarország. Igen, hogy szót lehessen érteni azokkal, akik nem szavaznak önre, akik ő, ő úgy érzik, hogy most valamit elvesztettek. Azok még hogy mindazok, meg akik őre szavaznak is könnyen lehetséges, hogy nem őre szavaznak, hanem a demokratikus koalícióra, vagy de azt mondják, te. hogy Orbán Viktor takar, és közben őre szavaznak, miközben a kettőnek nagy köze nincs egymáshoz. Ebben önnek teljesen igaza van, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb feladat, és ebben, hogy mondjam, nagyon-nagyon sokféle tudást és tapasztalatot lehet felhasználni. Az a lényeg, hogy összehozzuk Azoknak az embereknek a közösségét, akik hajlandók valamit tenni azért, hogy abban a kerületben, abban a településen, abban a városban más, jobb, normálisabb legyen. Jó, én most nem kérem, hogy mutassa be a dobost és a basszusgitárost, de mégis az a csapat, amiről beszél, az, az áll ilyen tagokból? Én, az, én azt gondolom, igen, én azt úgy, úgy vélem, úgy tudom, vagy hogy mondjam, tehát igen, olyan emberekből áll. Ezek között vannak e, e, nagyon fiatal emberek is, olyanok, akik e, most kezdik mondjuk az önkormányzati politizálást, vannak köztük tapasztaltak is. De hogyan lett önnek e, csapata sok... beavat engem ebbe? Semmi közöm nincs hozzá, csak kérdezem. A csapat az nagyon egyszerűen állt össze, Egyszerű persze ezt visszavarom, ezt a szót hosszú tárgyalások után alakult ki. Ez a csapat olyan emberekből, akik jelentkeztek, olyan emberekből, akiknek meggyőződhettem, meggyőződhettünk arról, hogy valóban van olyan tudása, olyan készsége és képessége, nagyon sokszor használom ezt a szót, pedig ez nagyon fontos, hogy képes ott helyben akar, tud képes ott helyben változásokat elérni. Ez, ez hosszú és... Ez egy szakmai casting nagyon... volt, ez egy politikai casting volt, egyik mind a kettő ez, ez mind, nem, nem, nem, nem, mind a kettő volt, nem, nem, ez egyáltalán szóval, ez nem úgy el, mint ahogy szokták mondani, hogy a, a pártok odalöktek néhány jelöltet, aztán azokból lesz. Nem, ez nem így van. Ez rengeteg beszélgetésből, tárgyalásból, egyeztetésből állt, és ha nem hanem voltak olyanok is, akik szívesen lettek volna, a szabad így fogalmazom, ennek a csapatnak a tagjai, de hát aztán nem lettek. Milyenek az esélyei? Mit lát most? Én azt gondolom, hogy jó esélyeink vannak. Nem mondom azt, hogy ebben, a, ha most mondjuk holnap reggel lenne a választás, akkor nem mondom azt, hogy biztosan megnyernénk. De azt gondolom, minden rendelkezésemre álló ismeret adat arról szól, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó esélyeik vannak arra, hogy megnyerjük ezt a kerületet, és megpróbáljunk egy másfajta politikát ebből a kerületbe vinni, de azt biztosan nem mondanám, hogy százszázalékos ez az esély, annyit mondok, hogy jó esélyünk van rá. Ha bárki akar kérdezni Niedermüller Pétertől, most van rá lehetőség, Ugye kerek, egy hét múlva, amikor beszélgettünk, akkor már tudni fogjuk nagy valószínűséggel a végeredményt. 0614890999 vagy 063677161. szerintem inkább a 0614890999 0999 ha bárkinek kérdése van, tegye fel. Ha nem telefonálnak, az nem azt jelenti, hogy érdektelenek, hanem hogy... Nem akarnak az reggel van, és mindenki megy dolgozni. Munkába. Jó, ez az én műsorom esetén azért nem feltétlenül így van, mert ugye bár a Szilágyi megmondta, hogy egy műsor három dologból áll, zenéből, szövegből és csöndből, Igen. azért ezt itt a hallgatók Ilyen. időnként a telefonjaikkal fenntartják a bálukon. Köszönöm szépen, arra kérem, hogy egy hét Én múlva köszönöm. tartsa meg ezt az időt. Nekem legfeljebb rövidebbek leszünk, ha más is mutat érdeklődés öniránt. való, hogy ha nyer, akkor szét fogják szedni. Ha nem nyer, akkor. Akkor, akkor, is. akkor rendben. <gül> <gül> Jó, hát ezt ő jobban akkor látja. Negatívért, akkor, csak akkor negatív értelemben fognak szét szedni. Köszönöm szépen a rendelkezésre álló. Viszont halásra önök Pétert hallottak. Aki akar telefonálni, imára a Müller Pétertől teljesen függetlenül, az most tegye meg, mert valószínűleg az elkövetkezendő percekben erre nem lesz mód, mert Cepedi Györgyel úgy beszélgetek hogy abban nem avatok be más hallgatót, legalábbis úgy, hogy megjelenik hangszintjén is. <Szorítás> Nula no, no és Stay. Azt írja aki férfi, hogy számomra olybá tűnik, hogy az igazi kis magyar pornográfia valójában nem a képeken válik valóvá, vagy láthatóvá, bocsánat. következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból üdvözlöm, Veres Léze vagyok. Országszerte és a határon túli településeken is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Gyásznapon. Az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulóján a budapesti kosút téren, ünnepélyesen felvonták tegnap, majd fél árbocra Magyarország lobogóját. Áder János köztársasági elnök a Batyány Mauzóleumnál azt mondta, Battyány Lajos életútja arra figyelmeztet, hogy mekkora érték az ország szabadsága és függetlensége. Tarlós István főpolgármester pedig arról beszélt, hogy 1849. október 6-a minden magyar ember mély napja volt, és az aradivértanú kultusza már a kivégzés napján elkezdődött. Orbán Viktor kormányfő Facebook oldalán méltatta a 170 évvel ezelőtti hősöket. Egy hetet adott a brit miniszterelnöknek a Brexit vita megoldására az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő Finnország miniszterelnöke. A Boris Johnsonnal tartott szombati telefonos megbeszélés után egy német lapinterjúban a miniszterelnök azt mondta, csak is ezáltal lehetséges, hogy a Brexit kérdését megfelelő módon megvitathassák az október 17-én 18-án esedékes uniós csúcs találkozón. Ezzel egy időben Boris Johnson, brit miniszterelnök vasárnap azt kérte, hogy az Európai Unió ragadja meg az új brit Brexit megállapodási javaslatok teremtette lehetőséget. Megismételte, hogy az Egyesült Királyság október 31-én a Brexit jelenleg érvényes határnapján kivonul az Európai Unióból. Irakban a belügyminisztérium összesítése szerint több mint száz ember vesztette életét, és több mint 6000 megsebesültek az október eleje óta tartó országos tüntetés sorozaton. A tárca szerint a biztonsági erők 8 tagja is a halottak között van. A 6000 sebesültből több mint 1200 a rendvédelmi szervek tagjai. Irak több városában kedd óta zajlanak a tüntetések a munkanélküliség, a kormányzati korrupció és a hiányos közszolgáltatások miatt. Elpusztult egy 344 évesnek mondott teknős Nigériában adta hírul a BBC. Az alakban nevű állat egy királyi palotában élt, Okbomoszó városában. Halálát az uralkodóház jelentette be, hozzátéve, hogy a hüllő rövid betegség után halt meg. A nagy tisztelet övezte hüllő a hagyomány szerint a királyság harmadik vezetője, az 1770-1797-ig uralkodó Iszán Okumoyede idején került a palotába, és hogyha valós az életkora, akkor már száz éves kellett, hogy legyen. Állítólag a király hozta magával egy sikeres expedícióról. Ha valós az életkora, akkor az öreg teknős 18 okbomoszói királyt élt túl. A BBC által megkérdezett brit hüllőszakértők viszont képtelenségnek tartják, hogy a teknős 344 évig élt volna. A brisztoli állatkert hüllőgondozója szerint óriás teknősök akár 200 évig is élhetnek, de csak egészen kivételesen, ráadásul a nigériai állat nem is óriás teknős. Más teknősfajok pedig 70-80 legfeljebb 100 évig élnek. Jó reggelt lett. Vagy egy hosszú, vagy egy rövid beszélgetésünk lesz. Egy biztos, hogy nagyon nem akarok veled vitatkozni, alapvetően kérdezni fogok. Csepeli Csepphel... okay, György van a vonalban. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy a nemzeti együttműködés rendszere képezhete új társadalmi normákat, gyakorlatilag ez az alapvető kérdés, ez a tétel, de még mielőtt ennek a részleteiben elvesznénk, beleértve azt mondod, hogy nem, akkor nehéz lesz utána folytatni, igennél is nehéz lesz folytatni, de először arra kérem a professzor urat, hogy legyen szíves, definiálja a saját szavaival, hogy ő tehát hogy mit ért a nemzeti együttműködés rendszerén. Nem azt kérdezem, hogy mit mond erről az alaptörvény, nem azt kérdezem, hogy mit mond erről az osztályfőnök, azt kérdezem számodra, mit fed az a fogalom, vagy nem tudom micsoda, hogy nemzeti együttműködés rendszere. Hát egy csatornós választ kapunk erre a kérdéseit a napokban, de három kával tudnám összefoglalni. A kurva a kokain és a korrupció. A orkai az mint a vilánsapás táját. tökéletesen megvilágította a nemzeti együttökezési rendszerét. De ez most itt egy görbetű nyilván nyilvánvalóan három héttel ezelőtt ilyen frappánsa nem tudtál volna válaszolni. Hát itt hamu alatt a parázs és sok ilyen hasonló ügyet lehetett tudni, én magam is tudtam, de most a nyilvánossága berobant ez az ügy, és ilyen értembe véle emblematikusan megmutatta a lényeget. Azt kérdezem tőled, hogy akkor az a mondat, amely így szól, nekünk ilyenkor nem csak a politikai, de az erkölcsi egyensúlyunkhoz is gyorsan vissza kell találnunk. Eddig úgy vezettem a Fidesz, talán nem túlzok, hogy ez, a, ez rendre sikerült. és ígérem, hogy az emberpróbáló kormányzati munka ellenére erről a jövőben sem feledkezem el. Mit nevezünk erkölcsi egyensúlynak, de nem 2019-ben? Egyáltalán van-e olyan, hogy erkölcsi egyensúly? nincs elköltsi egyensúly. Ezek a szavak, egyáltalán valamit jelentenek, akkor a pánikbe esett embernek a szavai, aki kétségbeesetten kéri a többieknek a összefogását, mert érzi, hogy a hajó. Van-e ennek a nemzeti együttműködés rendszerének számodra vezérlő elve, mert azt tudjuk, hogy a miniszterelnök úr szerint van? Szerintem is van, a teljes lehajasulás és a teljes elbutulás. Ez volt a lobogójára, a nem létező lobogójára írva már akkor, amikor elkezdődött? Nem, ez egy Orwelli szótára indult ez a dolog, és az Orwelli szótár most is működik. Minden szónak pontosan az ellenkezője igaz. Tehát amikor megvédenek valamit, akkor elpusztítanak, amikor felszabadítanak, akkor leigáznak. Amikor felvilágosítanak, hogy elsőtételtől. én nem ezt, ezt kérdezem, kérdezem, én azt kérdezem tőled, hogy ha ez a rendszer egy gyerek lenne, és a te gyereked lenne, akkor hogyha Orbán Viktor jön feleségül kérni ezt a gyereket, akkor te azt mondod ennek a gyereknek, hogy édes lányom, ilyen lesz a házasságod, értem a vonzalmadat, de én nem mennék hozzá? Ezt nem értem, ezt az analógiát. Hát az, az, az az, az, az, az analógia, hogy az, amilyennek te ezt a rendszert leírod, az arról egyébként eleve látta, de azt, hogy ilyen? Vagy menet közben jöttél rá? Vagy mikor jöttél rá, és milyen körülmények között? A, magán, a rendszer biztosítása, annak az elvételekor a magányipészter a elvétel ekkora, akkor a világos volt, hogy miről van szó. Sajnosak nekem volt világos. Valójában azóta semmilyen meglepővel nem tudott előállni, legfeljebb gazdagodtak a részletek? Hát a részletek gazdagodtak, és hát bizonyos részletekben van meglepetés, mert arra nem gondoltam, hogy ilyen simán sikerül majd a Tudományos Akadémiai intézményeinek az leesaktolása. De az gyakorlatilag gondoltam... ugyanaz, mint a magányugdíjpénsztár? A logika az ugyanaz. Elvenni, kisejátítani, és téged kizárni belőle. Oké, de hogyha ez végül is nagy számban sikerülni fog, attól ők hogyan tudnak fönnmaradni? Szerintem attól ők még nem lesznek sokan. Hát egy darabig fönnmaradnak, aztán elsüllyednek, mert azok a rendszerek, amit csak kereseknek jók, és a többieknek meg rossz, azok nem szoktak nagyon tartósak. De mi a fennmaradásuknak a titka, hiszen e tekintetben ez egy olyan, léket hajó, egy olyan léket kapott hajónak kéne lenni, ami elvileg 9 évig nem tudhatna fennmaradni a vizen? Felfog ez maradni még tovább is, mert a nyugat fenn tartja. Tehát nyilvánvaló, hogyha ezek a pénzek nem jöttek volna az Európai Uniótól, akkor ezzel nem tudott volna virágba szökkenni. Ez kizárólag gazdasági kérdés, mert egyébként az embereknek az elégedetlenség az nem tud olyan lukat képezni, amin befolyik a víz. De most nem elégedetlenek bizonyos véve, mert mondom elképesztő pénzek vannak, és ebből a pénzből az illecsorog még a legnyomorultabbhoz is valami. De azt mondod, hogy ezt az egészet valójában a nyugat tartja fönn? Ez nem első eset a magyar történelme. A kádáremszert a Szovjetek tartották fönn, a monarchia idején azt a virágást, ami Magyarországon volt az osztrák tartotta fent, a fönn. A az első sikeres tíz évét a nyugati kölcsönök tartották fenn. Tehát ez abszolút új, nem új dolog, hogy egy ilyen kitartott nemzet vagyunk. És valójában mind az, ami itt a NER-rel és az annak norma rendszerével kapcsolatos, az hablagy. Hát nem tudom, mit jelent az, hogy hablja. Hogy nincs jelentősége. A pszichiátiában van egy olyan saláta beszéd a skizofrének szokták ezt alkalmazni. Amikor a szavaznak voltak, itt van jelentésük, de azt a jelentést csak az illető tudják. Akkor akkor ez a saláta beszéd viszonylag nagyobb beszédévé vált az elmúlt időben? Hát a nyilvánosságban, de a helyzet az, hogy az emberek elfoglított a Mondjuk ez a műsor most egy kivétel, amit veled folytatok. De egyébként hát a nyilvános beszédnek egy pillanatát nem lehet meghallgatni, vagy megnézni. Nem tudom, szokta az éjszakösszolgálti televízió. Kérdezés, nézem, mi nem szoktak nézni, kerül? Hát akkor tudod, hogy miről beszélek. Azt nem nevezném kommunikációnak, ami hozzá elé. Jó, de gyakorlatilag hol válik el a beszéd de nem beszédtől? Azt, hogy visszahúzódtak az emberek a mindannapjainkban, és a mindennapok azok nagyon jók ilyen értelművel. Lemegyek Budapest utcáira, és ott szépnyézek a listában. Korábban kőszeget dicsérted? Kőszeget is dicsérem, oda is járok, sőt, nekem mondjam, hogy Miskolc is fölkerült a listára. Tehát ilyen szempontból a hétköznap élet az jobb, mint valaha. Nem kell törődni, a, ami fönt van. Azzal. De ezt nem mutkori is mondtam neked. <gül> Mivel kell törődni? Ezekkel a szeretettel kell törődni a saját személyeddel, a fogápolásra, az egészségeddel ha meghall valaki, akkor egy kell tudni, ezekkel, ezekkel, ezek a fontos dolgok. És a többiek fontos talanok? Hát ami föntzajlik az enszerbe, az szerintem, az, a, ami most, ahogy az most zajlik, az nem érdemes foglalkozni, csak az életvilággal. De ez mondjuk korábban is így gondoltam. Volt egy rövid kis időszak, 89 után volt egy illúzió bennem, gondolom másban is, hogy ez meg fog változni, ez a hasadás a rendszer és az életvilág között, és majd itt lesz egy demokratikus, boldog euh, élet, de hát ez, ez, ez nem valósul meg sokoknál sok fogva. Az egymásik igényel, hogy miért nem. Annak idén a Kaliszó Rádióban egyszer a hírszerkesztőségből ketten jöttek megverni engem, mert ott a műsorvezetők olvasták a híreket, és elkezdtem olvasni a híreket, és azt mondtam, hogy ez nem érdekel, ez nem érdekel. Az egyik érdekelt azt felolvastam, aztán azt mondta, hogy ez meg nagyon hosszú, és feljöttek, és azt mondták, hogy így nem lehet híreket olvasni. Egyáltalán így a hírekhez nem lehet viszonyulni, amit ők adnak, azt úgy kell felolvasni, ahogy van. Én megmondtam, hogy ne arra ragudjanak, ez engem nem érdekel, ők meg azt mondták, hogy őket meg az nem érdekel, hogy engem nem érdekel. Valójában a mi kettőnk beszélgetése mindjárt a nyolcadik percben oda vezetett, hogy gyakorlatilag abba a helyzetbe hoztál, hogy azt mondott, hogy lényegtelen-lényegtelen lehet róla beszélni, lényegtelen- lényegtelen, ez a lényeges, de hogy ezt egyébként nagy egészében hogyan lehet gyakorolni? Hiszen Ilyen módon az ember azt érzékelést értem, amit mondasz, hogy valójában a közbeszédnek a 98%-a vagy értelmetlen dolgokkal kapcsolatos, vagy értelmes dolgokkal kapcsolatos saláta beszéd. Hát azért a megoldás az, amit mondtam, csak ismételgetem magamat, vissza kell vonulnia a magánéletbe. Ott viszont rengeteg érdekes és lényeges dolog van. Jó és szoszép megtalálni. És ezt a magánéletet és a magánéletben való történéseket, ezeket milyen mértékben lehet elhatárolni attól a világtól, amely gyártja a család a beszédet? Maximálisan. Például én nem nézek televíziót, nem olvasok újságot, az interneten néha be belenézek az indexbe, de már oda sem nagyon. Facebookra kirakok egy-egy képet, de egyébként tök jól el vagyok. A de általának. nagyon jól beszélsz, hiszen én egyébként Facebook ismerősöd vagyok, és az a, azok a képek azok reflektálnak a beszédes világhoz, tehát azok érdekes módon nem kizárólag azzal kapcsolatosak, aminek a képét egyébként az elő, előre toltad. De ironikus módon, tehát egyáltalán nem konstruktív módon. Én ezt nem tagadom, hogy ironikus módon, de mégis foglalkozik vele, miközben azt feltételezném, hogy akkor azt te negligálod. Egyrészt ezeknek a képeknek az aránya az jelentősen csökken, a másik, hogy magam szórakoztatom a hát nyilván. Jó, csak azt nem tudom eldönteni a te esetedben, akitől azért a cinizmus nem teljesen távoli, hogy mennyire lehet komolyan venni azt, amit te mondasz, hiszen hogyha a veled folytatott beszélgetést, akár csak mondjuk egy évvel vagy két évvel korábbra teszem, hiszen ilyen beszélgetéseket korábban is folytattunk, akkor azért ilyen mértékben még soha se csuktad be az ablakokat, és nem mondtad azt, hogy figyeljek arra, mi a szobában zajlik. Hát nagyjából ugyanezt mondtam, akkor még emlékszem arról is beszéltem, és ezt most is mondhatom, hogy van a művészet természetesen, nagyon fontos ablak, amely kinyit a világra és kinyit a réktelere. Beszéltem Wagnerről, beszéltem shakespeare beszéltem Pushkirról, most beszéltek Péter F. Gergely legújabb könyvéről. Tehát azért a művészet egy nagyon fontos lehetőség arra, hogy, hogy kivigyen ebből a sötétségből. És arra a Csepelire már nem is emlékszel, amelyik, vagy aki azért ennél nagyobb jelentőséget tulajdonított a világ más is? Hát mondtam, hogy persze benne voltam, a csalódá, benne voltam az illúzióban, mint sok mindenki más 89 után, de hát ennek vége van. A dolgok ilyenek, hogy elkezdődnek, tartanak, és ezt csak véget érnek. És e tekintetben Magyarországot hogyan kezeljük, mint a világ részét magyarul, hogy miért élsz, és miért a Galapagos-szigeteken, ahol talán más az élet? Hát nézd, 74 éves vagyok, szegény vagyok, mint a templom megere, hát hol mehetnék? Ha nem lennél szegény, mint a templom egéről, akkor hol élnél? Hát akkor nem itt. Akkor Toszkánában. A vidék miatt? A bor miatt? Vagy a kultúra miatt? Vagy miért? A Toszkána miatt? Hát voltál már a gondolom. Persze! Ezért kérdeztem, hogy melyik rész... Emberek, az most, voltam nyáron, most voltam nyáron nyaralni, és a, egy nagyon egyszerű embereknél lakunk egy ilyen hati erdián. És olyan végtelen kedvesség árad belőlük, amit, amit itt Magyarországon ezen képtelessék, mi csak elgondolni is. Mit csinálnál? nekem legjobban. Pessék? Mit csinálnál? Írnék, írnék. Hát most is írok, tehát ilyen szempontból itthon se teszek más, mint írok. Csak azért más, egy toszkánai villateraszán írni, mint itt ebben az áporodott légkörben. Mert meg annyi jegyzettel készültem, de kicsit olyan ez, mintha nem a George Bush tért, tépte volna szét a saját beszédét, hanem jöttél volna te és te széttépted az én beszédem. mert most feltetném azokat a kérdéseket, amelyeket én előkészítettem, de most kicsi indokolatlannak tűnnek, hiszen eleve negligálod azt a világot, amely világgal kapcsolatban kérdéseket akarottam neked föltenni. Na de erre gondolhattál, mert mondom a korábbi beszélgetése egy <gül> lényegében hasonló pályán zajlottak. Nem Arra intettelek, hogy menj a, menj a magánéletbe, keresd a művészetet, keresd a másik embert, szeressél, foglalkozzál a kertjeiddel és a virágaiddal, és ne, ne nézz ki az ablakon, és főleg ne nézz televíziót, vagy ne foglalkozzál ebben a politikai felhőjátékban, csak a háromkával. Ennyi. Hát ezt korábban is mondtam, most is mondom, hogy a fejtépp magon ugyan ugyanazt szokom mondani. Jó, csak akkor egyre rövidebbek lesznek a beszélgetéseink, vagy, vagy alapvetően másról fog szólni? Másról fog szólni, de pont ez a dolog lényege, hogy ez a másra sokkal érdekesebb, mint az, amit rám akarsz erőtetni. De hát, hogy akarod? a... Úgy, úgy a, édes, el, édes barátok, teszünk, ha rád akkor most föltenném sexen. azokat a kérdéseket, amiket nem tettem föl. Nem, csak ez, azért van benned egyfajta fájdalom, hogy nem tudsz föltenni a kérdéseket. Tehát azt akarom mondani, hogy amiről te beszélsz, az, az, az úgy viszonyul a, a, a valósághoz, mint a pornó a szexhez. Hát miért beszéljünk a pornóról, miközben elbeszél a szexről is? Így aztán miről beszélgessünk? Ha beszélgessünk a szexről, beszélgessünk a boldogságról, beszélgessünk a szeretetről, Wagnerről. Valamiről hosszabban tudnék beszélni, valamiről rövidebben, például Wagnerről sem hosszabban nem tudnék beszélgetni. Nem, mert nem szereted a wagner azt tudom, de hát én nagyon szeretem. Apukám, tehát apukámmal tudnál beszélgetni Wagnerről? Most megjelent majd egy cikkem a pszichológiában, néz meg a Botárról. Na például a botán az érdekes probléma. Egy olyan Isten, aki rabságban van. Aki nem teheti azt, amit akar. Valaki azt írja nekem, hogy te felmentél az elefántcsontorajba, mindig is voltál, volt rád haj, rá hajlamod, de most ott vagy, és azt mondod, fiala, miért nem jössz fel az én elefántcsontornyomba. Hát, nézd, nézd meg az elefántcsontornyomot. Itt van a, a körtéren, itt van ez, izé, ez a ez az ingyenétkezde. Ott vagyok én, a 600 forintért tudok ebédelni. Ott vagyok otthon. Ha valakinek az elefántcsontornyom, akkor... Tudatilag mondja az illető, nem, nem, nem a korpusra is. Tudatilag nincsen, egy elefántcsontorony. Nem tudom értelmezni ezt a szót. Tudatilag mindenkinek van saját tudata, kinek primitív, kinek komplex, az egyéb talán komplex mint az övé. Én még soha ajánlottam a kettőnk beszélgetését harmadiknak. Ha valaki kérdezni akar tőle, te hajlandó vagy neki válaszolni? Hát persze, hát most is azt veszem. Én ezt értem, de most tágítom a kört, tehát ha valaki a hallgatóim közül úgy gondolja, hogy kérdezne tőled, akkor hajlandó vagy -e fogadni a kérdését. Ha rossz indulatú, akkor, akkor röpülni fog, ne aggódjál, akkor a malév sorsára jut, nem minden vonatkozásban, de repülni fog. Hát akkor 06... Nem, hogyha, ha empátiás... Hát, eleve rájuk számítok. Eleve rájuk a, számítok. Oké, okay, hát akkor 06148909999 06 és 0630 egy. az egyik a kettő közül szabad, ha kérdezni akarnak, mert egyébként nem tudom milyen hosszú beszélgetés lesz, nem mintha kilóra mérnék, ahogy annak idején apukám mondta. Szóval, hogy mi fog megjelenni Wagner kapcsán? Ott hajtuk abba. Van ez a pszichológia alap. Igen. abban írtam egy ciket a botáról, ugye a főisten, aki paradox módon ugye rabságban van, tehát nem teheti azt, amit akar, és akkor ebből, hát a Valkő című részben mindenfajta érdekes fogyogalmak adódnak, és ezt írtam le, hogy tulajdonképpen ez micsoda, elbiszkavajok ezzel a cikre. Most kérdezhetnék ezzel kapcsolatban, de tényleg olyan értem hát de, de ha olvastam volna, a, igen, tehát ezzel kapcsolatban a tárgyi tudásom teljesen alkalmatlan. Ez, ez, inkább, ez csak egy reklám, inkább csak egy reklám, mert egy nagyon jó lap ez a pszichológia. Biztosan, nem, én, én, nem, én, csak, én, én, én, én a, a pszichológiához, mint a pszichológusokkal az elmúlt időben pszicháterek révén ö, ö, viszonyultam, de a pszicháterem azt mondta, hogy nincs szükségem rá, így aztán őt is elhanyagoltam a pszichológiát, mert sose olvastam, vagy legalábbis nem nagyon. Talán, amikor ja, hát a Varga Zoltán, akkor igen. Én pszichológus vagyok, tehát ilyen, sőt most egyre inkább az vagyok, tehát ilyen szempontból visszatértem a, a fiatalkori szenvedélyen, az mindig is borzasztóan érdekel, főleg a abnormalitás az nagyon érdekel. Milyen vonatkozás van? Minden szempontból, minden. A deviancia az nekem olyan, mint a horgásznak a halastó. És wagner hol van a deviancia? csak az van. Hát csak az van, nézd meg! Hát, a nevice, hát, ide van, apa, lány, lány, szivér dug egymással, hát semmi normalitás nincsen. Te egyébként embereket is fogadtál, e, mert tudtam, az kimaradt az életedből, tehát analiz, de másokat nem analizáltál. De, időnként szoktam nem analizálni, de segíteni szoktam, igen. Nem vagyok analitikus, tehát nem, nincs képzettségem el. Tehát forduljunk kertjeink felé. Igen, igen, igen. Hatáltatlan ez a jó tanácsom. Ha van kert, persze, ez az is kell. Jó, hát végül is kert van, a szó, a szó virtuális értelmében van, szeret, szeretnénk és barátaink. De az pedig... jó tanácsom, hogy, hogy csomagolj és menj ki, hagyd itt ezt az egészet. Telik fiatal vagy, neked van élet. És hova menjek Toszkánával? Hát bárhova, csak ne ide. Hát, itt ilyen borkai féléknek süt csak a nap. Bár most szegénynek most nem fog sütni a nap egy darabig. De mi az, hogy itt csak Tehát, hogy mondjam, amikor meg erről beszélsz, akkor olyan relatíve triviálisan beszélsz róla. Hát, hogy beszélek, Te is Amerikában, mégis hazajöttél. Jó, hogy is tolvajról Tehát egy, egy, egy, egy, egy Amerikában élő ember végül is miért jött vissza? Hát, azért, mert nem érezte jól magát. És akkor hát, ön én... hogy itt élt, vagy nem tudta Hát azt... Én én én, én, én, én igen, igen, ön ez a. Igen, sorsontól Nem kéne, hogy itt tartsak. Hát jó jól látod. Akkor köszönöm a... Nem vagyok példaként. Arra nem gondoltam. Most ezt emészteni fogom. Köszönöm szépen. Oké. Okay. See you next time. Egyre rövidülnek a Csephedivel folytatott beszélgetéseim. Most nem mondom, hogy mondják el a véleményüket ezzel kapcsolatban, mert most mit mondjanak? Tényleg készültem 80 millió papírral, de most minek föltenni? Mondom én, aki ugye azt állítom önöknek, hogy itt van egy műsor, amely elválasztja a fontost a fontostalantól, amelyben egyfolytában megjelenik az, amiről a csepedi beszélt, de hát tízes skálán úgy nagyjából kettesre, hármasra, át, már a hármas is túlzás, hetesben arról volt szó, amiről most azt mondta, hogy teljesen fölösleges. Na, drága barátaim! Én kilencig szándékoztam maradni, azt hittem, hogy kilencig fogunk beszélgetni, de hát nyolc, 8... ezt most lehetett volna húzni, de... Nem élem meg csalódásként. Sikerként sem. Zene van, hallgatótán van, most önök jönnek. 061-489-7. 0 kilenc és nulla hét hét egy egy hat egy. Zenét keresek. Jó reggat. Jó reggat. Hát a lakus a leckét. Hát föl vagy lehet? A, a, a nézőpont kérdése. Szerintem föl, föl, És azért, azért sok mindenre választ is adott ebben pont. De inkább, a, hogy lehet másról, hogy teszett a Joker? Nagyon. Ugye? Egész, egészen fantasztikus. Nem nagyon. tudom, hogy Nick -e a filmet, vagy csak nekem ült be, de hát egy Nick Cave klón, ahogy mozog. Nem gondolnám. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, Géza, látod? Pontosan ez volt bennem az elmúlt idő, vagy magamban néha élek azzal, hogy valakit úgy írok le, hogy máshoz hasonlítom, de mindig az jut az eszembe, hogy hogyha téged hasonlítanának máshoz, akkor te azt gondolnád, hogy te vagy egy olyan önálló entitás, hogy ne kelljen máshoz hasonlítani. Tehát, hogy ja, mennyi, ford, men... Johnny Depp, mint ahogy Johnny Depp mondjuk iszliságú, mint a, a részek valósz. Azt gondolom, hogy ahogy ő lejön a lépcsőn, és ahogy táncol, én háromszor voltam két képkoncertben életemben, hát Nehéz, nehéz volt nem, nem azt látni. És pont, és pont a kép személyiségét is, ami egyébként szerintem alapvetően pozitív, és mégis az egész tudja azért elég házbozongat. Nem, nem akarnám ezt a Zsákin főnix senki senkihez se hasonlítani. Egy de a zseniális volt. Abszolút, teljes mértékben. 061 489 099 és 06 Nem akar megszólalni, úgyhogy... A számokat egyetlen egy dolog köti össze, Ginger Baker dobó. Jó reggelt! Tiszteltem, azt szeretném kérdezni, hogy, hogy tetszett a Joker film? Nekem nagyon. Én oda voltam és vissza. Felhívtam Pogány Ádámot, aki itt ült tőlem pár méterre, de nem vette föl, és felhívtam a lányomat, ő fölvette, és másnap meg is nézte a barátjával. Hát nem tudom, hogy a párom, és a Honpol és a is, mert az én páromnak nem tetszett. Kette mi is megnéztük. A Honpolának is leesett az ála nekem is. Akkor, akkor, akkor nem tudom, rossz, rossz, rossz oldalon ültem. De tudom. miért ült rossz oldalon? hogy hogyha nem tetszett önnek, akkor ez, ez, nem, ez, igen, nem, ez igen. nem kötelezettség. És mi nem tetszett benne? Tehát az egész? Hú, az egész, az egész, egész. Nem tudom, éreztem én a társadalmi mondanőn valóját, hogy elveszett az alól a minden, hát a így. talaját vesztette. Abszolút, így. Hát ez a dolog igen. lényege. Akkor, akkor értettem. De agresszív Csak, volt önnek? Igen, igen, igen, igen. Jó, jó, jó, köszönöm szépen ezt, ezt a szót kerestem. Hát agresszív igen. volt. Igen, jó. Köszönöm az nem kifejezés. Szépen. Igen. Nagy, hát nagyon aki nagy... az agresszivitást nem szereti, az ezzel a filmel nehezen tud mit kezdeni. Ráadásul ez ugye egy nyílt színi agresszivitás. Bár néha a, a látás agresszió az rosszabb, mint a nyílt. Tehát amikor az ember egy feszült légkört érzékel maga körül, akkor néha a megoldás az, amikor egyszerűen csak elcsottan egy pofon, vagy kirúgnak egy ajtót. Én legalábbis rosszul bírom a nem megoldódó. A, a Honpol egyébként azért volt dühös, mert nem szereti azt, amikor egy film nem nyújt megoldást, vagy feloldást. A megoldás és a feloldás az nem ugyanaz. Hát ez a film se megoldást nem nyújt, se feloldást nem nyújt. Ez ígyben valószínűleg a feloldás egy súlyosabb dolog, végül is a megoldás az túl didaktikus. Kettő perc múlva lesz. Fél kilenc. Nagyon érdekes volt egymás után hallani Nider Müller-Pétert és Csepeli Györgyöt, akiket egyébként életkorukat tekintve Nagyon sok nem választ el, ugye a harmadik lépcsőfok én vagyok. És aztán nem folytatom a mondatot tovább. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én a Cseppeli Györgyét hallgatva egyfolytában minden művetétet euh, hallottam a másik különben. látja, milyen érdekes pont az előbb mondtam ugyanezt? Igen, ugyanezt, ezt még nem Pont. Tudottam. Nem, hát akkor még valószínűleg akkor várd, akkor már telefonált, pontosan ezt mondtam. Pontosan. Na, most akkor, uh, akkor És mire most jutott? Picit... Hát mire jutok, Hát ez az. Most elmondom azt, hogy én... Még azt is mondtam önnek, hogy, hogy ugye, ugye úgy van itt a lépcső, hogy ugye közöttük van durván hat év, és a Niedermüller is köztem is van durván 5 hat év. Én, én szerintem ez nem életkor kérdés. Lehet. Én Niedermüller Péter, tartom olyan okosnak, mint a Csepelit, vagy visszaberza. Vissza Sőt, a Csepelinek is volt, ahogy mondta, egy csalódása, mert volt egy komoly állami funkcióban egy bizonyítás. Így van. Na most, én, én oda jutottam, nem jutottam, csak egyszerűen magamat közvetítem. Tehát vannak olyan emberek, mint a Minden Péter és magamat is egy ilyen típusúnak sor, aki egyszerűen nem képes cselekvés nélkül meglenni, hogy változtasson valamit a környezetén, mert ő így van összerakva. A Csepeli az, az valószínűleg neki is volt ilyen ö, szerkezete, de ő az ő saját tapasztalatai, meg tanulmányai, meg minden okoskodása révén eljutott oda hogy ő már ezen túl van, és most várja, hogy összedől valami, vagy magánlát temeti, De ne vegyük el ezzel azoknak a kedvét, akik mégis olyanok, mint mindenki, minden, vagy minden, minden, akár én is. Na, örülök, akkor már, már megérte, hogyha most kicsikartam egy ilyen kacajt. Mert, De azt árulja nekem, én... hogy mit jelent az, hogy túl van? Mert ugye az, hogy túl van, az egyszerre jelenthet jót, és egyszerre jelenthet rosszat. Hát na most itt jön be az, amit mondott életkori dolgokat. Tehát egy 74 éves ember, én magam közel vagyok a 70-hez. Egy 74 éves ember azért az már még ha fizikailag is jó állapotban, és a többsz, azért nem lát maga előtt akkora perspektívát, tehát a személyes életét tekintve ő már úgy rendezkedik be, hogy neki minden pillanat jó legyen, mert már olyan kevés van hátra. De egy, egy aktívabb korú ember, amilyen mondjuk egy... egy, egy 50 és 60 közötti, aki még érzi, hogy ő tehet valamit, mert neki még van perspektive, ő ezt megteszi és Azért gondolom ezt, hogy el kellett mondanom, mert a Cseppeli nekem egy ikon. Tehát én őt egy olyan vezérnek tartom a magam számára, akire egyezett ül lesz. figyelek. Azt hívja valaki egy, nem mondta... egy mérvadó ember, hogy egy hozzá közel álló ember a közelmúltba halt meg, nem tudom kiről van szó, de hogy ez is befolyásolhatja a hangulatát. Más ember pedig igen, szintén ebből igen. a szellemi környezetből azt írta, hogy a Cseperi már 15 éve is ilyen kiégett volt. Igen. Nem, nem, hát én ezt egyáltalán nem tudom, Ő egy értékes ember számomra most is, amit most csinál, az annak a szemüvegén keresztül kell nézni, amit az előbb próbáltam összehozni. Rendben van, figyeljen, én egy házat építek, abban benne van a Cseperi is, maga is, a Persze. Niedermüller is, Abszolút én jó. is. Én csak azért telefonáltam most be, mert a Cseperit hallgatva, én magam is úgy éreztem talán, hogy lefegyverződök, de rájöttem, miután Hogy mit csinál, nem értetem a szót elnézés, hogy... Tehát uh, én úgy éreztem, hogy lefegyver ez a Cseperi. Igen. De miközben ez, ez végigment a fejemen a közben már vettem is a telefont, és mondtam, hogy de nem, ő nem fog engem lefegyverezni, ő egy nagyon jó ember ma is, a maga polcsán. Hát be van. Köszönöm szépen, hogy hívott. Ginger Baker doból. Élőben sose hallottam, sajnos. Bill Frizzel gitározik, de ezt mondjuk ezt mindenki észreveszi. Varga Géza megfogalmazta a lányom rémálmát, és azt írja, hogy a második és harmadik részben lesz majd a feloldás, mert ahogy a lányom is azt mondta, hogy szerint ennek folytatása lesz, én azt mondtam, hogy nem lesz. Nehezen tudom elképzelni, hogy ennek a filmnek folytatása legyen, de ez sem is elképzelhetetlen. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás 0614890999 és 0636771161. Én minden esetre annyiban mindenféleképpen fejlődőképes vagyok, hogy talán még egy évvel ezelőtt is próbáltam volna menteni a menthetőt, és próbáltam volna behozni azt a szempontrendszert, amit Cseperi György olyan mértékben tagadott meg a beszélgetésünk legelején, hogy ma végül is nagyjából beszélgettünk 20 percet, és aztán elköszöntem, mert egyrészt értettem, amit mondott, és nagyjából értettem azt is, hogy amit én szerettem volna, az ez, amit eredetleg gondoltam az meg nem lesz. Jó reggelt! Jó reggelt! Szeretném megdicsérni, hogy ilyen hirtelen lett vége a beszélgetésnek. Megenged három mondatot? Próbáljuk meg! Tegyük föl, hogy olvasni akar valaki. Ha a könyvtárban van, akkor fogja tudni, hogy hosszú vagy rövid lesz az, amit elolvas. De az ön esetében a spontanitás és a kiszámíthatatlanság miatt olyan, mintha egy mobiltelefon képernyőjén olvasnám, és mindig csak egy mondatot látok, és nem tudom, hogy novella, vagy pedig vaskos regény. Gratulálok, Fiala úr! Köszönöm, de volt még kettő. Két perc, két nem, mondat? azt mondta, hogy három dolgot akar mondani, nem azt mondta? Három percbe, vagy két Ó, percbe. Köszönöm. Ez tényleg így történt. Amit pedig az SMS-ről mondott, az képszerű volt. Kriszta, te mit gondolsz? Nem írtad meg. Nem is mondta. De bárki bármit gondolhat és bármit mondhat. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Nem telefonálnak, én elmegyek. Ennyi volt a műsor. Szinkronal láttad a joecart vagy felirattad? Szinkronban? Szinkronat. Ez az a mondat, hogy még megkomin felirat itt van a fülemben, amikor az állami pszichológusnak mondja, hogy ha egyáltalán nem figyel rá magát, egyáltalán nem érdeklődik, hogy miről beszélek. Ez a fantasztikus ez volt ez a mondat. A másik, amit szeretnék mondani, a Cefeliről én nagyra beszélek, és imádtam a régi beszélgetéseket. Tehát ő teljesen kivonult most, úgyhogy ez a nemzetközi együttműködés rendszeréből egy kerültük, hogy én sajnálom, hogy elment. Mert... én a Jokerben is erre ismertem rá, tehát a Joker az I... akár Magyarországon is játszódhatna. Igen. igen, igen, igen, igen, igen, fantasztikus. Ez is mondta neked, hogy nézd meg. Örülök, meg lehet nézve. nézve, és lehetséges, hogy meg lesz nézve még egyszer. Másodszor. másodszor, igen, mindenképpen. Ez így lesz. tökéletes dramaturgiával felépített film. Egy pillanatig éreztem magam jól benne, amíg azt hittem, hogy összejött azzal a nővel, akivel szomszédsági viszonyban volt, vagy legalábbis szomszédban lakott, de kiderült, hogy azt csak álmodta, vagy csak szerette volna. és a Robert De niro mint a hajdan volt sofőrnek a szerepeltetése. Kicsit sajnáltam, hogy a Jack Nicholson nem játszhatja valószínűleg az életkorából adódóan. Nagyon sajnáltam. Úgy beleértem magamat a Jack Nicholson helyzetébe, hogy látja a filmet, és azt mondja, hogy B meg, ezt nekem kellett volna játszanom. Kocora 43 perc van, 0614890999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire. Szerintem nem a sofőr, hanem a komédia királya lehet. Az most nincs előttem. De a, a sofőr az, aki végül is ugyanolyan rendcsinálási mániában szenved, mint ahogy a csóker. Hongkongban, ott a sok maszkos között népszerű film lehetne, vagy lehet a Joker. 061-489-0999, tehát 061-489-0999, és 06367-1161. Emlékszel a komédia királyára? igen, hát, ezt így a kis férfi. Oh, once the into space. Hát, és hogy létezik, hogy nem láttad? Tdcs? Sok dolgot nem láttam. Oké. Okay. meg kell néznünk a komédia királyát, amit szerintem én láttam, de elfelejtettem. Te látszod a komédia királyát, Krisztus? Szerettem volna elmenni egy koncertre, de nem jutottam el aki látta a krímet élőben? Kíváncsi vagyok, hogy hányan látták a civilapályán most, hogy itt a TV2 és az RTL klub is beerősített itt a nem tudom, vagy nem tudom mi volt ott hétkorú szombaton. X faktor meg hamis emberek énekelnek, a zsűri meg kifigurázza őket, az volt a TV2-n talán. Emlékszem még arra, hogy voltak egy fejancsinák olyan periódusa, amikor erről hosszan beszélgettünk. A Berecki, meg ez a tót. nem tudom, nem a Vera, hanem a másik, nem tudom, hogy hívják. Még van egy fiú is, akiről nem tudom, hogy ki csoda. Az melyik csatorna? Ez az RTL-túr? Mi volt szombaton, hétkor a tévé 2 n Na, ha nem telefonálnak, akkor aztán végképpen hazamegyek. Jó reggelt! Halló, ah, a sztárban az úgy működik, hogy ilyen világszágereket, meg magyar slágereket adnak elő most amatőrök, de... Ki a zsűri? Több... Hello? Ki a zsűri? Mert több, több, több széria lement már, ahol ilyen képzett énekesek, úgymond nagy nevek adták elő ezeket a... De a melyikben van? az Ő a, ő a TV-kettőr az, az új szárban száll, ahol már megint az amatőrök ki, vagy most először az amatőrök hát ah. neki Jó vasárnap, mert először élő show. Jó. Én lesz... az igazság az, hogy azt a zsűrit, a szó képletes értelmi, belepofosztam volna a színről. A maga nevében akkor esztétikai érték, mint a borkai videó megjelenik ott egy magát lánynak maszkírozó fiú, aki lehet, hogy nem lánynak maszkírozó fiú, hanem tényleg lány, kiröhögik, megdicsérik a sminkjét, és arra gondolok, hogy az illető előveszi a farzsebében hordott pisztolyát, és lelövi őket, de az is lehetséges, hogy csak egy kést veszelő, és úgy átsúhintja a levegőn. Ha nem telefonálnak, úgy véget fog érni ez a mai műsor. Ha telefonálnak, akkor is előbb véget ér, de akkor később. Önökre van bízva. Annyiban... Jó reggelt. Jó reggelt, a Bugi vagyok, szervet. Szia! Figyelek, halló, halló. figyelek. Ö én úgy beszélek el, hogy nem nem láttam, mert nem, nem nagyon szeretem ezt a fajta a formátumot, mert az eredétisségnek va ugyan nem igazánad teretet és így, így nem nagyon érdekes nekem. Kosztam azon igazából, hogy akár vannak ezek a főzősók is, hogy hogy az egyes vezőt akiknek le szólják a Miért nem? ilyen, ilyen, ilyen vallásos hívattal nézni azokra a zsűrikre, főszakásokra, és nem tudom, hogy már pedig szerintem ez így Jó, én a főzős műsorokkal azért is nem is tudok is mit kezdeni, de nem, ezt nem is értem, hogy ezek hogyan tudtak ilyen népszerűek lenni, mert abban pont azt nem lehet megítélni, amiről szól. De meg lehet ítélni, hogy hogy néz ki, de hogy milyen az íze, egyelőre azt a televíziót még nem találták föl, nekem tehát az ott szereplők ízérzékére kéne appellálnom, és köszönöm szépen, az nem az én műfajom. Ez a másik. Ebben de, teljesen egyetér. Ak akármilyen gyűrés lehetne meg egyébként ebben része a műsor elemnek és, és lehetne más milyen, se az se de ez nem se segíteni. Igen, ebben egyetértünk. Visszatérő arra gondolatomra, amit elkezdtem mondani, de bárki telefonálhat. 0614890999 és egy 06 Úgy érkezett meg Csepeli György elfolytatott beszélgetés, hogy... Jó reggelt! Szia, vagyok! Szia! Azért hívlak, mert én nem láttam most ezeket a műsorokat, és egy időt azért nem nézem, mert számomra teljesen elképesztő, hogy műsorok arról szóljanak, hogy megalázzanak másokat, tehát számomra ez teljesen abszolút. És azt gondolom, hogy ezzel a legnagyobb baj az, hogy engem az is zavar, hogyha a kocsmában a mellettem lévő asztalnál történik. Abszolút, ebből semmi. De amikor, sem amikor ebből mintát csinálnak, mert egy csomó ember azt gondolja, hogyha ezt így meg lehet engedni, akkor azok a szivatások, az a tiszteletlenség a másik iránt, az bármikor megengedhető, az tökéletesen rombolja az erkölcseinket, a másikhoz való hozzáállást, szóval én ezt mérhetetlenül károsnak tartom. Mérhetetlenül károsnak tartott te is, meg én is, ezzel együtt ezek a mozik, ezek mérhetetlenül népszerűek, és a benne hát lévő szereplőket fenni, hogy... ha elszámoltatnád, akkor nem tudom, hogy pontosan mit mondanának, valamit mondanának, vagy lehetséges, hogy azt mondják rá, hogy köszönjük szépen ebben a beszélgetésben, nem szeretnének részt venni. Hát, minden esetre próbáljuk ki. Én azt gondolom, hogy én annyit tehetek, hogy én a magam nézőről bolygót és nem nézem az ilyen műsorokat, tehát nem nőrelem a nézeteket. Ebben igazad van, de ugyanakkor ott vannak olyan uh, hazai sztárok, akiknek a teljesítményét te egyébként valamire tartod, és amikor ebben megnézed őket, akkor két olyan dolgot kell, hogy összevessél, hogy hirtelen a művészi teljesítményükről azért lesz rossz véleményed, mondván, hogy ilyen emberi teljesítményt tudnak nyújtani, és akkor eljutunk ugyanoda, mint ahol a műsor elején voltunk. Mármint a mai műsor elején. Hát azt gondolom, hogy ezt a kettőt külön kéne választani, nehéz. tehát nagyon nehéz természetesen külön választani, de alapvetően azért pontosan tudjuk, hogy attól, hogy valaki remek művész nem feltétlenül remek ember, igen, el de eljutottunk oda, a hogy őreit. köszönöm szépen, ahogy, ahogy nem tudok a Borkai Zsoltra vagy a Wittinghoffra nézni a videó után, úgy, mint a videó előtt. Én a Tóth Gabira se tudok úgy nézni egy ezen tagság után, mint előtt, és köszönöm szépen, nem kérem, miközben valaki mondhatja azt, hogy összekeverem a szezont a fazonnal, így működöm. Persze, és nyilván az emberben ez nyomot hagy, tehát hogy ez teljes mértékben akaratlan, de azt gondolom, hogy én például a gyerekeimre, meg az unokáimra gondolva sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy mondjuk ne hallgassák meg adott pillanatban esetleg azt a remek számot, ami következik majd egy ilyen kioktató lekezelő történet után, mint sem, hogy részt vegyenek valamiben, ami számomra Jó, azt tudom neked mondani, hogy egy gyerek kinövi, az én lányom ezeket nagyon szerettem. most meg aztól tartok, hogy egyáltalán nem látja őket. Köszönöm szépen, hogy hívtál. De ha komolyan veszem, akkor én soha se tűnhetnék föl Gabi koncerten és Ez a Bereczki, aki egyébként egy, egy, egy, egy relatíve nagy formátumú palinak tűnik. Szintén. De vele gondolnak, hogy az Alföld is volt ugyanilyen helyzetben. Jó reggelt. Jó reggelt. Van olyan hogy... Azt szeretném mondani, hogy az előző hölgyet szeretnék reagálni. Oké. Rendben van, hogy... Hogy, hogy azt mondja, hogy amit lát, hogy az agresszivit is látja a De a mai műsorok, ezeket a műsorokat, amiket most csinálnak, most már teljesen a sponzor irányítja a műsort. Nem úgy, mint régen volt, mint a, a Kudlik juli műsorában, hogy, hogy volt a sponzor, és akkor megkapták a, a, a gyártók a termékeket, és akkor abból kellett forgatni. Most már szabályos, ott van a stúdióban a sponzor, és a, a gyárt nagyon-nagyon megvan kötve a televíziósoknak a kezük, és ezeket az eszközöket használják. Egyre kevesebben is néznek televíziót. Hát de most ne haragudjon, önnek tökéletesen igaza van, hogy most megjelennek ezek a, ezek a undorító videók az interneten, és, és a, tehát én is személyesen ismerek egy polgár, ezt a polgármester urat, és, és már másképp egyáltalán valaki legyárt szándékosan, tehát látszik, hogy a lány ellenőrzi a képet, mielőtt belép a polgármester a képbe. Tehát ez, ez, ez, nem tudom, hogy mennyi pénzt kapott ezért, de ez már nem csak az, hogy törvénysértő, hát ez, ez gyomorfelforgató, ami történt. De az, hogy... Igen. Jó, csak azt akarom mondani, hogy most ezt nem lehet megmagyarázni választással, hogy, hogy már az embereknek a, a, ez már tulajdonképpen emberi szenny. A, a kamerát erre használni, hogy undorító dolgokat fölvenni, szerintem ez, egy, ez, ez, ez nagyon nagy biztárság. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Még egyszer! A virtuális uh, off on... Akkor lenne igazságos, úgy érzem, hogy a vonatkozók is részesülnek ebben. Ezt nem értem. Mert ez szerintem ez nem a szereplőknek a csara csak, hanem szerintem ez. Nem volt még olyan szereplő, aki. Oké, de nem volt még olyan szereplő, aki az első szereplése után, az első szereplése az idézőjelben olyat nyújtott volna, aminek okán én bármilyen érdeklődést mutatnék iránta. kiosztott pofondra, gondoltam, bocs. Fel lehet pofozni a down, in... Jó reggel. Jó reggel. Én csak arra szerettem volna reagálni, amit mondott, hogy a Todd Gavira nem tud úgy nézni, mint előtte. Igen, egyébként bizonyos, tehát nagyon érdekes, mert én is sokat gondolkoztam ezen, hogy bizonyos embereknél én sem, de ugyanakkor a presszer is volt hasonlóban, mint az, ahogy az alfózítás Igen, de a presszer megőrzött magából annyit, amennyit a Abszolút. tót, Gabi, nem? Tehát, ha valaki visszaemlékszik rá, hát nem tegnap volt, és nem tegnap előtt, öt éve, 8 éve, én a váncsát hívtam föl, hogy miért hagyja azt, hogy a jáksó valamilyen kész átverés sóban állítson be hozzá, miközben ő alszik, és gyakorlatilag arról volt szó, hogy a Váncsa szerepeltetése az RTL klubban, az egy blanket a szerződésen úgy volt megírva, hogy ednek is bele kellett férni, ezt nyilvánvalóan ebben a formában nem mondta, de mondott ötöt-hatot, és ott valójában a hallgatóknak a hiúsága, az éles látása, a disztingválási képességem múlott az, hogy egyébként az Élet és Irodalomban nyújtott tevékenységét el tudják-e e, különíteni attól, ami ott látható volt. Bennem akkor nagyobb igény volt arra, hogy a tévét fontosabbnak lássa, mint a többit, miközben ebben nekem könnyen lehetséges, hogy nem volt igazam. Ugye ott tartunk, amiről a Nider Müller Péterrel beszélgettem, hogy sajnos már azt a rengeteg Marlon Brandó képet, amit összetörtem, abból adódóan, hogy megismerkedtem olyanokkal, akikre felnéztem, és amikor megismerkedtem velük, akkor csalódtam bennük. Azt követően már nem tudtam úgy tekinteni az alapvető tevékenységükre, mint ahogy azt megelőzően. Az egy másik kérdés, hogy lehet, hogy olyan nagyon, nagyon nagyon nagyon nagyon nagy művészekkel nem találkoztam, mondván, hogy ez a csalódás azért akkora nem lehet, illetőleg mondjuk, ami Bródi Jánost illeti, az ma is azt tudom mondani, hogy azért vannak fantasztikus szövegei, független attól, hogy egyébként számomra ő, mint idol nincs olyan talapzat, ami meg tudná állni. Igen, igen. Egyébként az a borzasztó... Magunk szerintem... dolgát nehezítjük kurvára meg ezzel. <laughs> igen. Nagyon szóval annyit akartam még csak mondani, hogy nagy zsomborzasztó ez az egész, hogy ilyen irányba megy el, hogy csak a pénz, a pénz, a pénz, és Emberek képesek lejáratni magad, tücsköt, bogarat enni a világ előtt, Most gondolok például a, erre. Nekem a tücsök evéssel sincs problémám, az egész milyen kontextusban helyeződik. Én is ettem tücsköt, meg bogarat emlékezetem szerint. És magát azt, hogy azon a, azon a Freyféle izér részt vettem, nem bántam meg. Nagyon sokat tanultam. Beleértve, hogy ugye ezt milliószor elmondtam önöknek, hogy én ott voltam és nem láttam a sorozatot, önök látták a sorozatot és nem voltak ott. Nehéz elhinni, én abból egy kockát nem láttam. A kettőt össze kéne tudni hozni, de nem tudjuk összehozni. Önök sose lesznek ott, én pedig nem fogom ezt megnézni, és ha megnézem, akkor sem tudom belehelyezni magamat abba a helyzetbe, ami amit önök megéltek. Azt tudom, hogy a magyar nemzet akkor is megpróbált rajtam fogást találni, és arról volt szó, hogy én hogyan ítéltem meg valami benszülötteknek a lakását valami rasszista módon, miközben pont az ellenkezője volt igaz, és arra próbáltam intenni a többieket, hogy ne menjenek be mások olyan intimis férájába, amilyen semmi közük nincs, de fejtamásnak és csapatának nem ez volt az érdeke. Hogy aztán, ebből aztán mit vágtak össze, azt szintén nem tudom. Szerencsém, hogy nem kell a Vittinghofra szavaznom. Szerencsém, hogy nem kell a is oltra szavaznom. És szerencsém, hogy nem vagyok olyan politikai közett tagja, ahol a csoportban Wittenhoff Tamás, illetve Borkai Zsolt tartozik. Jó reggelt! Jó reggelt! A Bakácsban és a puzérban az a kör... Most már kezd, kezd egy kicsit sok lenni, úgyhogy nem... Most már nem is egy kör egy menet, hanem egy kör nyolcvaladik menet. 06148909999 és egy. Én itt a keresztény családmodellről erről kérdeztem volna Csepeli Györgyöt, de hamarabb ért végette a beszélgetés. Um, nem tudom, igazságos vagy igazságtalan ezt az egész témakört holnap ráborítani az elsimorra. Ma még ma van, hogy mi lesz holnap, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Jó reggelt! Jó reggelt, cibánat. Én nem sokat láttam abból, de ezt pont láttam talán, egy takaróban volt valahol jól jut ki a ló úr és tényleg me, me, megy nehezményedte ellenőtt a sátraba benézegetés vagy nem is tudom kújvóval és teljesen átlít egyébként a műsoron hogy egész más lehetség és a magyar nemzet mást látott arra volt igénye a magyar nemzetnek Azt kérdeztem a civil a de azt kérdezem Önöktől is, mint hogy kérdeztem korábban, hogy vajon 13-ával mindezt elfelejtjük-e, ami 13 előtt volt, és ugye azt a mondatot nem fejeztem be, mint Csepedi György kapcsán, mondtam, hogy ugye a legjobbkor beszélgettem vele pont akkor, amikor azt mondtam, hogy azért elfordítanám ennek a misornak a hajójának az orrát attól a céltól, felé az elmúlt időben vittem, hanem is olyan radikálisan, mint ahogy arról a Csepedi beszélt. Mondanám, hogy nem könnyű ma ebben az országnak fidesesnek lenni, de ma nem könnyű ebben az országban egyáltalán lenni. 0614890999 és 0636771161 Ha telefonálnak, ide ragasztanak, ha nem telefonálnak, akkor nem ragasztanak ide. Nem így terveztem ezt a mai műsort, de hát, kit érdekelt, hogy milyennek terveztem. 06148909999 és 0636771161. Nem mondom többször, ha telefonálnak, maradok, ha nem telefonálnak, akkor... Meg szeretném kérdezni a véleményét, jól legyet, nem tudom, hogy látta vagy nem látta a Puzsér Komok videót. Nem, nem láttam. Amikor én nem láttam. Jó, köszönöm. De mi van benne, miért kéne, hogy lássam? Hát én szerintem a Puzsér nagyon sok igazságot kimond, ami valóban úgy van, hogy, hogy az egész, egész elitet el kéne küldeni, jobb oldalról, baloldalról, és csak középen lenni új emberekkel, megbízható emberekkel, mert ez így ez az ország előre nem fog jutni soha. Hát nézze, én a Puzsérról nem fogok tudni objektíven beszélni addig, amíg nem kért tőlem bocsánatot az ügyben, amit írt. Úgyhogy azt tudom önnek mondani, hogy önnek könnyen lehetséges, hogy igaza van, de nem fogok tudni objektíven viszonyulni hozzá, és nem is akarok. Én ebben önnek igazolodok, tehát a puzser tartozik önnek Meg a karácsony is tartozik nekem, tehát ha én vasárnap a karácsonyra szavazok, akkor úgy szavazok a karácsonyra, hogy anyagilag én jártam jól zuglóval, de ő olyan mértékben tartozik nekem, amiről fogalma sincs, hogy mennyivel. És az pénzzel a büdös életben nem lesz kifizethető. ezek nagyon súlyosan ott vannak a És az a helyzet, hogy ahogy öregszem, nem múlik a maximalizmusom, és nyilvánvaló ez magammal is kapcsolatos. Tehát, hogy nem vagyok kisebb elvárással magammal kapcsolatban, valaki el akar számoltatni ez ügyben, én elszámolok magammal. Ha maradok, akkor megviselem a következményeit, attól függően, hogy milyenek a következmények. 9 óra 12 maradok, mert az pont 12, de ezzel már nem állnám fog szólni. 061 48, 9, 099, 9, és 06367 de önök is tudják a számokat. Karsai Tamásnak boldog születésnapot. Jó reggelt! Jó reget, Egy olyan kérdésem nem tudom, le vagyok maradva, lehetséges, hogy akváriumklubban lesz mostanában? Nem lesz, mert a Filipovnak olyan a munkája, hogy nem, nem tud benne részt venni, én pedig egyelőre nem tudtam magamat meggyőzni arról, hogy a bakáccsal kettesben, mással hármasban vagy egyedül folytassa. Ez az igazság. Uh -huh. Semmiről jó nem. Lenne, hogy... Jó lenne, jó, jó lenne, csak tudja, nem találom. Nem, tehát a, a, a bakásod is azért hívtam vissza, amikor összekülönböztünk, mert ez a hármas úgy működött, ahogy semmilyen más uh, tehát amikor egyedül voltam, se volt ilyen, és voltak más hármasok. Ugye volt annak idején a Spinózában, meg az Articókában, ugye azok négyesek, ötösök, amikor átnéztünk egy-egy hónapot, ott viszonylag több emberrel kísérleteztem, de ott is volt egy kör, akikből ma már néhányukkal nem is beszélgetek egyáltalán. A Filipovot hála a jó Istennek az élet sodorta el. De a helyére senkit nem találok, és a kettes meg az egyes az. Tehát be nem is hiányérzet van, de nem tudok a hiányérzetemmel mit kezdeni. Ah, világos. Hát sajnálom, hogy ilyen hogy sikerül. Én egyszer voltam ö, önöknél, vagy akkor a Filippó meg a Bakáccsal voltak közösen. Nagyon tetszett a történet. Nekem ő... is. Hát én segítenék is benne, hogy továbbfejleszül, de hát ez ön. De, a... de, de, mi, az öt... de mi az ötlete? Hát nem tudom, nem tudom. Hát az előbb mondta, hogy Töke segíteni két... nekem, hát érted, segíteni, de nem tudja, hogy hogyan, akkor előbb döntse el, hogy hogyan, és aztán segítsen. Hát 9 óra 12 lett, barátaim. Nem telefonáltak. Elrámalok. Igen. Yeah. Jó reggelt! Szület, barátaim! Jó reggelt! Nem telefonáltak. Mondom jó reggelt! Menjen el innen! Hova? Péter, azt tudom neked mondani, hogy van valami rokon a mert a a Pálya második részét elérhetetlenné tette az AT. hogy azt írják, hogy tudok erről, semmit nem tudok. Róla. Jó reggelt! Jó reggelt, van egy ötletem az Aquarium club Hogy mit még tovább, van egy újságíró ismerősöm, akit esetleg be lehetne uh, ebbe. Igen. Ha érdekes lehet. Igen, ki az? Uh, hát most. Uh, mondanám a nevét, de ö, nem akarom így a, a, az ő tudata. Úgy nehéz lesz. Tényleg a második rész nincs itt. Jé. Hát ezt megkérdezem. Hol lett a második része? Hát Péter, velem itt az ATV-ben csopa érdekesség van. Vagyok, aztán eltűnök. Már ketten írják ezt, úgyhogy megnéztem, és tényleg nem találom. Jó reggel. Egyért utána járok, másért... Egy nem tudjuk utána, utána jöttem, három e egy. Azt mástán, rendben, de az, az előbb, de most nem mondtál semmi újját. Én most ennek utána járok, megkérdezem. Biztos van az oka. Benne mindig történik valami. Mit csináltam én a második részben, ami? Amíg... Válhatatlan. Szia, azt kérdezik a hallgatóim, hogy hova lett a Civila pályá második része? Ö, <gül> Igen, de nincs kirakva se. Tehát a hallgató, ma már mindenki mindent sejt, tehát Minden... Hát mindannyian. De lesz. Javítják. Jó. Tehát aztán, hogyha valaki meg akarja nézni, akkor meg tudja nézni. Persze. Jó. És mikor lesznek számaid? Most jöttek meg 4,5. És olyan ja, És hány néző? Uh, uh, jó. Rendben. Jó, hát akkor az elvitt 18 000 embert. Hát, oké, elvitt, hát... Jó! Oké, okay. jó, jó, jó, jó. A, a, jó, jó, jó, hát csak azt mondom, hogy vége. Igen. A meg a a ezek, ennek jó, rendben. Jó, kive? Jó. Azt mondta Szlazsánszgi Ferenc, hogy a civilapáján relatíve kevés érezte meg azt, amit más műsorok talán jobban megéreztek, mármint az, az RTL Klubnak és a TV2-nek a változását, illetve új műsorok indulásáról volt szó, és hogy valami technikai hiba van, amit el fognak hárítani, és lehet majd látni a civilapályán második részét is. Úgyhogy... Úgyhogy ebben a reményben köszönök el Önöktől. Ha valakinek bármilyen kérdése van, akkor még hozzáadtam 4 perc-25 másodpercet. De az a sejtésem, amely avval volt kapcsolatos, hogy az október 5-i műsort kevesebben fogják nézni, mint a korábbiakat, az sajnos igaz. Ugye, valaki betelefonált, hogy mennyiben mások a műsorok, ahol ott áll a szponzor és a személye befolyásoló tényező. Nagy szerencsém nekem, hogy a műsoraimnak a 98%-át olyan presszió nélkül tudtam csinálni, ahol nem számított nézettség és hallgatottság, mind fontos kereskedelmi szempont, mert annál Lélek kevés van. Esetre elkültek nekem egy írást, amit felolvasok önöknek, ritka dolog esetnek este a sajnos egyre inkább neresedő hangvételő ATV, Fia János esti mistura második felében azzal a felvezetővel indított, ha kirúnak ezért hát kirúgnak, miközben csak Mága Zoltánt és a hozzá hasonlóan a Fidesz által folyósított közpénzből álljótékonykodó ócska kóklereket leplezte le. Hogy aztán valóban kirúgják, e érte, azt nem tudom, de az biztos, hogy a civil a pályára videófelvételeinek második része, már szombat este nem volt elérhető a csatorna honlapján, csak hogy érzékeljék, hogy mit hoznak össze emberek. Én Szlazsánszki felesnek hiszek, és őszintén remélem, hogy tényleg technikai hiba történt. Én ennél többet nem tudok, és nem is akarok ennél elkövetni. Nekem műsort kell vezetnem, ezeket a dolgokat ezen a szinten megvívom, és még elolvasom az írást. Tehát, hogy... Eh, nehogy már azt mondja, érteni, azt mondja, része már szombat este nem volt elérhető a csatorna hollapján. Érteni vélem a történteket, nehogy már a történelmi egyházakhoz hasonlóan támogatott hídgyűlökezete által tulajdonos csatorna ráncsalja a leplet. A mocskos rezsi oly sok közül az egyik leggusztust népszerű emberek titkos állami dotációból jótékonykodnak, hogy ennek is köszönhető népszerűségüket aztán a kormány mellett nyílt agitálásra használják. Az igazi baj mégsem az, amit az ATB-vel történt, hanem önmagában a szemlélet, amit fial egykoron havas műsor a címében is megtestesít. Lehet, hogy valamikor jól fejezte ki, kiket kíván megszólaltatni a közügyekről, de az eredeti gondolat már enyhén arhívál és idejét múltá vált. Azt állítom, hogy azok a közszereplő is közismert emberek, akiket az asztal köré ültetnek, nem érezhetnék magukat civileknek többé. Vegyük végre észre egy a mafia semmire és senkire tekintettel nem lévő szélsőséges hatalmi eszközévé válunk, ha azt hiszük, nekünk nincs dolgunk azon kívül hogy akár a Nyilvánosság előtt is elmarogjuk, mennyire elégedetlenek vagyunk mindenkivel, akiből a politikát csinálja. Legyen ez a diktátor és az őt kiszolgáló rablócsapat, vagy éppen az ellenzék, ők egyenlőséget tesznek közé, ők egyetlen nagy és visszatérő általánosítással összemosva a bűnösöket azokkal, akik jó rosszul de megpróbálnak szembeszállni a hatalommal. Kukorieli kukori például gúnyoros mosoly kíséretében húzza le a keresztüzet azokról, akikről az elsőfokú bíróítelet nyomán megpróbáltak annak érvényt szerezni. Noha tudták, aligha járhatnak, sikerül és kicsik annak a köztévő vezetőiből hogy az ellenzék képviselők is megszólhassanak az élőadásokban. Nem átalja a méltóság hiányát számon kéne a megveredtetektől kimondani. E de de de de de de. Nagyon sok minden történik itt most egyszerre. Azt mondja... Vágó István is rólam értekezett. Még valaki akar velem találkozni, aki nem tudom miért akar velem elnézni. És most hirtelen itt elkezdődött a műsor. Hm? és egy telefont is lebolyóítom, s hát maradok. Mit ért a vágó? Jaj itt huszonegyszor van ugyanaz, hogy mi van a hegyvidékkel. Na most már haladunk. Rossz gombot nyomtam meg. Mit írt a vágó? Itt van. Egy... Igen, és az hiány, hogy nincs meg, valamit a második részben felvetettem, 12-13. ez a Tölgyes Péter, az a Tölgyes Péter, aki igen, aki ott ezt az előző írást írta. Jó, akkor még egy telefonálok. Az jó dolog az ember, mi sorában foglalkoznak. Hát nem tetszik, az nem jó. Nézzük, azt Percünk, Köszönöm, hogy a másodpercünk a teljes majd, Ádám. Köszönöm. rádió FM 98 Tisztán fogható